Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. <laughs> hello, hello, hello. Mirimçesi, Mirse kini ardhur. Kujlni Mirimçesi, tirip tirip tirip. <sighs> Mirimçes Blendi. Ai, oh, Mirimçesi yeri. Mirimçes Altini. Hello. Mirimçesi Altini. Mirimçes Loris. Jes... Ai, oh, Loris, gjithashtu an sh këtu me ne. Edhe Olta. Ma dojërat e veta ende ja. Po gatuan. Po gatuan. Çfarë doni për mëngjes? Mund të keni një menunë aty për parë, o kam lënë sot bazë. Jepi altinë. <laughs> Vesë skuqur, djath, djath, një got qumësht. Ë mm -hmm. e do të ngroht qumëshin apo do të thot? Ne ska vul blerë. Ai selciçe. I selciçe. Selciçën <laughs> ta japon po. Ë këshu do e do me mjalt apo me sheqer? Jo, në pasë gjëfarë Pasë gjëfarë, oke okay. Shqeta Ante, qumë është shqeta Lope, po? Lope? Ka probleme dhe këshu nga këto kutijes de... To, oke okay. <laughs> Aj, ja, Igu dhe Fundjava Ja, ku e në rëdhëm Igu, vish, janari, igu dhe Janari Igu dhe Janari Igu dhe Janari Igu dhe Janari Igu dhe në që se temi Ne, sot nga gjusë me emisione Më në temi Igu dhe Shkurti Se kjo kashë është A, pa, nuk e di pëse më ndoze të mua apo unë doze të dhe ju mm -hmm. Muaj shkurte historikisht më duket më i gjati edhe pëse në ditë është më i shkurte E, për varet, mund t'jezë e tjet, tjet. Tjet trashesh E ka përësysh ka gjatësi, trashsi, është, është, është muaj pak trash Se është është asë pranëverë, asë dimërë të mamë mm -hmm. Mi që të dhe është butë për ja është ta Leze që më është këndë mm -hmm. shumë, ah, shumë Si ka le vëndjava? Mirë, me pak pasoja Me pak pasoja Pansë, pa gripin tonë. Ke filluar edhe ti? Me këta. Pa. Na është vërtet. Viroza, viroza, viroza. Dhe. Viroza e tjera, e tjera. <coughs> <coughs> Un uh, pata kështu një një fundjavë fantastike, do të them. Kemë xhiruar me Jerin të stunim i më kënaqur. E duhet të them që ti ke lindur a, ma, mos, për si aktor i vërtet. Ëh seriozisht e kam. Çfarë theç, çfarë je? Ke lindur për tën aktor i vërtet. Je mrekulluesh. Faleminderit. Okej. Mos e mos e çom këtu se do ta do ta ashtu do ta jinxosh si i thon ata. Ëh Nessa, kurrija sa di që janë nuk e di. Po dal një herë me një shoq kështu, dhe më tha mohabet e rim bisedojm e zjasim çike trashim edhe passe pasojat i, i përjeton vetesmën dola dola për një për një vrap kështu mm. detoksifikues të mm. të diellën mm -hmm. që diersia mirë voti nxjerr ato e ka kjit dita këshu, si kam gjithë ditë kështu se kam marr vesh azet si sikur sikur sikishtë domethënë pothuajse sikuputur ku diun si, si uh, uh. as ke eksagjeruar më atë e kam eksagjeruar po mi shok <laughs> me emrin Joni Ashtu <laughs> e ka vërtet pod çton në mbrëmje. Edhe dje nuk e di pse, por mua më ndot që filmat që i shoh në avion më bëjnë më shumë gaxhi. Ai ka batalin. Ai ka batalin. Ë po e pata par në avion, a ndoshta është se nuk i kam hyrë analizës këtyre, ndoshta është për shkak se je, je aty lart në Mbira, mbira. Mbira. Edhe ndonjë herë mund të jetë filmi në fundi. Sa mm lartësi është ajo? Është i, i, i, i shkëputur nga bota. Ta. Edhe edhe se nga shkon në fakt, kështu që përqendrimi është po themi total në në filmin. Po mbajmë për shembull një film që quhet Battle Shock. Është ai filmi me me me këta që bëjnë ver në Kaliforni. Duhet ta keni parë, se ka dhënë filmin luan Eliza Dushku një rol të vogël anëtar. Ja, me këta që luajnë në verin e bardh që u nzihet, pastaj fitoj një çmim na është një histori mm -hmm. e vërtet. Atë filmin unë e mbaj mend në, në detaje. E kam parë në avion. Kam parë në avion për shembull atë filmin, është një film italian me këta keko Zalonen i para disa viteve që bën një uhtim bashkë me djalin në Itali endatë e më mbaj mend për mrekulli. Është një film tjetër, edhe ky italian mm -hmm. se ka qenë me Alitalia mm -hmm. me me dy veta që janë i kanë ndrur kur kanë qenë uh, Sergej Uh, se si ka set e do po oto Dishka atil dhe më dhënë Se qëshua diska atil Po që është njëri si me flokë si që shmëndur Shua edhe tjetëri Në normal O, aji shkurtër Aji me flokë shkushua shpak me shkurtër së taj tjetre Po i kanë druar Atë janë shokë Po e pash në avion A <laughs> të filmin unë e, e pëlqe shumë Dhe kur isha e në fundit Qëlloj filmi Po shukaj, bravo i shoftë të të tjëre E... Um, avion i Turkish Airlines, mm. edhe pse linja nuk ishte ndonjësh shumë e gjatë, po me me televizor mbas kurrizit të secilit prej pasagjerëve, kështu që ti kishe me touch screen mund të zgjidhe filmin që doje të shikoje gjuhën e thjerë të filma që të ofroheshin, po ti zgjidheve, mm. kishte një menu, kishte ndonjëherë 30 filma për zgjedhje, A Walk in the Woods, çu atë një shëtitje në pyll, ose so. një ecje në pyll, mm. me me Robert Redford dhe Nick Nolte. ëm um, me këta dy pleqë njëri është shkrimtar, teatri është i shpianec, shok vjetër të familjes që ecin bashkë. Kjo mm -hmm. bën një encë, është një komedi e lehtë, shumë e bukur, e interesantë me këto gjëra. E kisha parë deri në 20 minutat e fundit. Edhe pasaj mbritim, kështu që nuk e shika dot më se u fikën ata gjërat. Mm -hmm. Dje vendosa që ta shikoja. Edhe e fillova nga fillimin prapë. Po, jo. Shkoja ora 12 dhe më kishin bënë 20 minuta. Mhm. Mm edhe më zuri gjungë që që jam fix aty ku u e kam so. parë derin në të pik po të sjojmë dështë edhe për fundoj sot kjo është nga walk tani quabs Shizim, making me blind All of your pleasures Catching my eye If I jump once Then I never think twice But your temptation's making me stay another night And my senses only lie to me, lie to me I don't know how i feel so lie to me, lie to me I gotta check myself for a on myself 'cause I'm still strong oh no back tell them them moms gone and when the road stops I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong but the pressure pushing me back again telling myself the test is it you even try to get you out my head trap run away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 ora 7 dhe 10 në krypinë e mëngjesit në Club Fem në 104 Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it Mirë mëngjes, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klaptovson e mblendi këtu bashkë me Jerin me Delin. Mirë mëngjes, Mirë mëngjes. Daddy Ready Rap është programi në Amerik. Nami nami nami. T'skandother? Oo, tu i të borëm do. Oo jo jo, është më keq. Përbojë, përbojë, Lori, që a me ndonë se mund të këndodhë në Amerikë? Oh, jo, Lori, ja, lori, ja, lori shë më shë shë më jo, hajë, të shë ajo, tjera gjera <laughs> Jo, ja, që a ka ndodhur? Êshtë tyre në një rekordës, së të di, jo? Jo, halët në të taj, jo po, Êshtë diska e kishë a Kare në një smudje? I... O, Lori! <laughs> jo, ja. e di që a ka ndodhur? Qaj? Po, është është rëndë situata mm. Sepse... Shkopat e djathit në McDonald's nuk kanë djath. Oo. Ja, po pse? Ma. Shkopat e djathit nuk kanë djath dhe <laughs> unë e kam parë. Domethënë, të gjitha mediat, duke nisur nga televizionet si CNN-i e deri tek, nuk di, e fundit fare prej tyre, uh -huh. janë duke folur për këtë fakt. Janë këto shkopat e djathit. Sa të mirë që. Ëh, uh, po, një orë edhe si mozzarella sticks Pan. që ka McDonald's dhe çështja është tjashin, që nëse ti i i ha pam sheh për shkakun që prandaj që kanë veshjen prej prej thërimesh buke pam po djathi brenda mungon djathi mungon. nuk është pam po, Amerika po them pa dhën për djath prote, si jo po vëm për djath po, si, si mund të blesh ti shkopa djathi pa djath normal Unë nuk, nuk e di. Kur ndash byrek me djathë, po shoh dora e fundit e furnizimit që kanë arruar. Ndoshta, nuk e di, nuk e di pse. E kanë parë të pasqyruar në të gjitha mediat më serioze se si mungon djathi tek shkopat e djathit. Po se <susur> e ha ti atë shkopin dhe është thjesht shkop, s'ka djath. Me lumësh. Është problem fakt se i bie që McDonald's han pothuajse pse i bie. Shumica e njerëzve aty janë. Ja, shumica e njerëzve të varfër, po. Dobranet. Shtresë mes. Kështu që kesh puna student. Kesh puna, ngadojë që kthehem, domethënë është më mori një shok që jeton antejher, tani nuk di si do bëjmë, mund të kthehemi në Shqipëri. Ai <gjitra> kupton, ide të mos sehtu mundonse gjëra të po, tjera. Ishte dhe mos të ta sillim në djafë. Ne kemi djafë, kemi ne për djafën. Çfarë do dush ti? Po, kështu, edhe edhe disa që kishin fituar do të arrin thonë nuk do shkojmë tani që. Mundon djafë, mundon djafë. Po shumë serioz. Është shumë serioz. Kështu që Ha, ha, ha, ha E, vajta po, U mëndaj që do të gjithet, se s, Nukë, vjati mm. Gje vogullisht Dje, E bëja, mundë edhe të gjithet, Amerika Po të gjithi këtë, kam përshqipin pësaj Me i sisin e me këto gjithet tjera dhe ketë më kollaj po, Edhe njështë dujen më të ngrën E më të Më të këtjelit <të> Po, më të këtjelit Gjithësit, nuk ka McDonald's në Shqipëri akoma Ja yeah. Ska Ska McDonald's në Shqipëri Po duhet të marri nj Duhet ke tregë, kam ështëmin që McDonalds ka një standart të të tilsë që Pos pati një loj fuqie blerse Nuk vjenë Se bërnesa, për në sampe të të pose kur dhëmi plej Ta nërmaj, të të të të të të të shkopat Supozoet me dhja mm -hmm. E tjeve tjertë Su që nuk kërë Po nuk, nuk, nuk kamë, e kishë e të në Bosnjë për shumë Se ku, ka ku donë, nuk Grishija Po e këto mm -hmm. Pos eshtë si tregu e se më dhëmë që hyjnë Vedën basit tregu ka fituar një lo Qetek ne me sa duke Ose ne na përqen shumë pyrreku Ose ku ti mund të e qëvar Suflashen e këto Suflashen ka sa du është Ka pa feshdojnë kryesaj Donera, po Suflangji, du glangji Ti hasu glangji Kjo safarës dhe suflashen është më mish Qa mund të është i po Ndi që ka me djath Përderës të te McDonald Mungën djathik, shushe Igu të ajo Igu, Igu të ajo Gjithësit Kemi një pyetje sot për juve në klubin e Mëngjesit. Unë e përmenda shkarazi si, ditën e premtë, por uh, sot do të jetë si, si një pyetje baz, të cilës mund të përgjigjeni për shefin tuaj. Mm -hmm. Kur të dhonim, pyetja është: A do ta gënjeni një mik për ta mbrojtur nga e vërteta e hidhur? Mm -hmm. A do ta gënjeni një mik jo, dhe para se t'oni jo? Mos mendoni se është aq pyetje e kollajit. Po, është një situatë kur bëhet e vështirë, sepse ti e do atë mik e do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 Vetvrasia është një mëkat mm -hmm. nga këta kardinalet. Është I pafallshëm. Pa. Me Vetvrasia, me Vetvrasien i ke i ke shkatruar gjithçka. Kështu mm -hmm. që shë, predikimi është kur që Vetvrasia kurrë në kurrë, çfarëdo që mm ndodhi. -hmm. Ama Azef Plumi tregon në kon kur torturohej. Kur e mm -hmm. kure mor, ai ishte djal shumë i ri atëherë. Ja Dhe me Merlin e torturon, e varnin në një piëshk tek per per i futin 2 litra nën sjetulat, kështu, që ndronin e gjithë gjithë në ardën var. Ne pastaj e merrnin në zyrë ku mes tierave për shembull i lidhnin uh, telat e telefonit, te veshës dhe pastaj ishin nga këta telefonat me xhirim që krijonte korrent. E torturonin. E Kjum torturonin. Pa, i torturac, pa o, i të të të të e treguar gjithë torturën. Po jo, do të them që e torturonin ai shumë sa që sa që pastaj thoshin që, ok, kur ishe tepër i lodhur nga torturat, i thoshin, "Shko, lëreni të pushojë." Dhe pushimi ishte varur në pjesk. Ë, ai thod atje që A tash se kanë provuar ndonjëherë torturën. Mendojnë uh, se vetracia është një mëkat kardinal, thashë, po, po të mirë se dhan mundësia. Mhm. Mm Naturose. Do të kisha vdekja më dukej joja më më e ëmbël. Edhe edhe thotë diçka mirë. Me të drejtë. Po, lidhje me atë që flet pa e provuar se çfarë se çfarë do thotë. Një gjë, kështu që, që uh, kollajtuan që jo nuk do ta gënjeja. Mm -hmm. Asnjëherë do thosha gjithmonë të vërtetën. Oh, whoever that po, është është ësht, pak më vështirë kur gjendeni në situat reale. Prandaj është sfida kështu. Mm -hmm. Kilda thot për shkakun gënjeshtër jo, por thoni atë vërtetës në mënyrë të tillë që të mos alendosh, akoma më shumë. Pa. Kjo e ja Jesusa Rafini. E ke, e ke, s'është domun pa, e vërtetë është. Ti je shumë i saktë. <laughs> Herat apo vonët ana, e vërteta do dalë në shesh sado që të mundohesh, por po. Do gënje ja, nëse do të bënte të mundur që vuajtja e, e miqve vetëm i të shtyhej për më vonë, që lumturia e tyre të zgjaste pak më shumë, megjithëse duket e pa kuptim, do ta bëja. Ëh. Mm -hmm. Kështu që ju ne mund të përgjigjemi për tuaja. Mm -hmm. Vëdi se çfarë thoshe ti, e? Po. Bon. Jo, un po më ndoja mendo raste të ndryshme, sepse është gjithmonë ajo që sa po e se. Kur nuk e nuk vihesh në një situatë të caktuar, atëherë ndoshta nuk e kupton mm -hmm. apo ndoshta nuk e e di se çfarë do të ndodhë në ato momente por që mund të ketë momente jo gënjeshtra. Jo gënjeshtra. Jo gënjeshtra, por mund të ketë momente që ti mund ta mbrosh një shok apo një shoqe uh, duke e mënjanuar pak atë të vërtetën. Është vërtet. Mirë. 1000 <laughs> miles e shkojmë gjë që do të lutani në klubin e mëngjesit. Ora është 7:26 minuta, ju mund të na shuarini në 069 20 70 222. You live mirë se vini në klubin e mëngjesit në klavë femnë 100.4 edhe në ekranin e Klap TV's mëngjes. Në ekran TV's mëngjes, mëngjes, dy herë mëngjes i Altinit, mëngjes i Good morning Lordit dhe Olds që na na shuar nga WhatsAppi Olds Mongoy sot me leje Të jave, ti vëmë nën mënë. E tham, nëse e tham ditën e premte më duket ën, që tham që në rast se jes mur, në rast se jes mur, të rish në, në shtëpi, nuk dead. ka heroizëm. Jo, sepse po na sol le këtu, gripin, linë dhënve, etj etj. <laughs> oh, oj oj oj. A kujton, është është problem pasaj, është problem edhe për ne tjerë se fillojm blank, grip, la dio. Mos <laughs> je shiri. Që është e për <laughs> Mm. Shojë ma duket duke u uruar shërim të shpejtë. Gjithatyre që kanë linë dy fëmijë kanë linë në rrethim tim të ngushtë të miqve. Mm. <relett> dy goca të vogla. Wow. Po. Të shkuara uh, të dyja. Që, që mesa duket është vërdall. Kam qenë po. Mirë, me, megjithatë, ëm um, kalon temperatura e këtyre gjërave të tjera. Vetëm ka ka një të mirë që është që është është, është mirë kur e kalon i vogël apo e vogël. Ëhë. Mm -hmm. Sepse kur je i madh apo e madhe dhe zelia ndonjëherë lë shenja në lëkur. Po, je oh. ta prish atë bukurin freskin, patinaturën etj etj. Dhe ah. dhe e tjera është që është më mirë ta kalosh në dimër sesa në ver. Sepse kur është freskët jashtë kalohet më mm -hmm. më kollaj, më kollaj. Në ver plus nxehtësia bëhet bëhet më patërushante. Si në natë në voidje. Në rregull, di. Mirë, ëm. Um, le të le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Ne kemi disa gjëra për ju sot në klubin e mëqyesit, me jetëdashur. Në klub e Fem në 100.4. Ëm uh, 0692070222 është numri i telefonit 0692070222 për çdo huaj. Por pyetja e parë do të jetë nga gjërat që ngjasin rreth e rrotullnesh. Kam plot sot. Dakor. Pra prit prit sa e di. Prit prit. Sa e di? Sa e di? Mhm. Mm mhm. Mm Ta nimi që Olta së shtot dhe ndarin e dhuradove sakonisht e bëna jo, po e marim përsi për vetë, mm -hmm. dhe do më dojmë i tregojemi sa më bujarë, duke ditur që Olta shumë shum bujare. Pa. Munda kështë pasër emrin bujare, po së do. Bujare reka për shumë. Munda vendosim e... Olta, bujare reka. Po. Mm -hmm. Që të trasim jare? Jare shkurë. Dhe sa shkurë, si jari për bujare dhe jare. Hm? Po. Jare. Mm -hmm. Jare. Jare. Janë ne ka. Ehm, atëh, un votoj kundër, pse e di që ai nuk do ta donjë. Mendon ti jo? Po, ti do të jesh ja. Ti, a eres i kundër? Okej, daunian po. Besoj se nuk do i pëlqesh. Jam mirë, avash, ose duhet të i pëlqejë partiet e Rojës. Vetëm Lori është. Lori më duket. Kam ngaqëse është ai. Po i pëlqen. Jo, jo. We are. Po shikoj. Po shikon dhe heshtja jote Lori tregon një aprovim. Okej, atëh, më pirë di anë shkjo mi dashur. Përpara se të shkonin për të përuruar shtëpinë tani më muzeale qëndrorë kulturore Pan, të Ismail Katares në në lagjen Palorto, Palorto të Gjirokastrës, mm -hmm. kryeministri krieto në ku vendit, to mm -hmm. ministria ministria e kulturës, etj. ishte në një tufë me me mm. me njerëz që shkonin pas, dëgjoheni ata. Tungam eh, bravo. Kaluan këtë segment të njohur rrugor. Ah, oh, okay. Zero si është e mendje? 06 89 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. Para se të mbërrinin për tek shtëpia muze e shkrimtarëve të smend kadare në lagjen Palorton mm. në Gjirokastër. Kriminis, sekretari i Qeverisë, Ministria e Kulturës, etj, etj, etj përshkuan këtë segment, ëhë, mm -hmm. që është bënë famshëm në librat e Kadares. Tahë vërtet është. Përshkruar atje. Po edhe do të themë se në mm -hmm. emrin që mban. Okej, okay, mm -hmm. kështu që na shkruani për këtë. I pari apo e para, ka përfituar një dhuratë në klubin e mësuesit. Sot në mëngjes, mm -hmm. mirëmëngjes juve. Good morning. Si sa mund të bashkoni, unë ne kam pothuajse ganti anagram për ditën e sotmën, por deshat m'rim atje. Kemi një këngë në mes. E sudim se ajo që, që, që Kataria vet nuk ishte. Pam. Kataria madje është ndieri bezdisur. Është gaturaj tani nga nga nga festimet për 80 vjetorin e tij. Tha para disa ditësh ishte për fitorit e vdekjes së Skënderbeut, suqituar asnjëri er, për yush. Tani tha na chat kokën më <laughs> thotë me këto dhe dhe ai as as ka as ka shkuar fare, kështu që shkoi uh, Ram Ahmeta e e pruruan. Kishte nevojë ata për. Dhe e punon ishte asnjë artist, asnjë as shkrimtar, rritash. e kam rënësh me politikë, gjithashtu shumë, neyse. Hi tani. Yes. yes. <laughs> Ora është nota e 37 minuta, jemi me klubin e mëjtesit në klab e femë 104 dhe në ekranin e klap tv-së yrrë një ditë sa më të bukur të të marr. Okej. Okay. Do kemi gati për anagramon. Ë uh, jo tamam mm. veri sepse si shkohet si duhet. Thotë arti. Okay. Jo, jo, kam hallin e eh, tonin. Fakull u zbardh. <laughs> o oh, jo, jo. Ishte ishte zbardhur kompjuteri. Edhiti së do me tënë të zbarët të kompjuterit është pak paqef është kur kompjuterit ka nevojnë për një lopat <laughs> Ose i kazën që të regulohet Që të varosim <laughs> si shduhet Po um, Atere, do me tënë nuk bëhet fjallë që të kemi Për moment Të ngedalla I bje, alëtin Që me. ne të bëjmë me goj Po Unë Bari do të pjesë me bariri, ti do thuash anagrama të të të të të të të të të i sekundi, do të të dhe më prova, se pa prova nuk të të të të të të anagrama në klubin e mëgjesit anagrama në klubin e m... ju, a më janë pak seriosisht e kam përtajnë a mund të... kemi në i klip gwë nga e kaluara kemi në i klip online pa jo është jërtani me që ta fjallet, e ti nuk nashem me podcastin që kështë të përgatitur për të shtunë, i shtë super e kam shijuar A jeri gjodhet i nga njerë Asaj bukull qishan Njështë lezeqëm Se mësat i gjodhet i Po edhe ti Lori pa tjetër Ajo, për të t'gjua e njështë përë Lori Për atë pun i dhe të Ju se t'gjoni edhe thoni thuna, dhe thoni pse mësat i gjodhet i unë pëzaj Po kur vjenesh thuna Del në një punë E ke vresish? E mos bërë një kota që i sigur ju A tërë, edhe një herë E um, jeri, e mosit e mbëjmë Po, ja pra, Altini bërë muzikon on Tatara tatara tatatata tataratata tatata anagrama ne klubi ne mjesit atëre edhe Lori Lori ti do të bësh një gjë duhet na ndihmosh pak se kemi mungesë çaj kemi mungesë zincë pra nuk nuk kemi zincë jo ti do të bësh atë baza kur folën baza duhet të ketë ajo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 Aseja, no? Ti do thashë. Ana Grama në klubin e mëjtesit. Ana Grama në klubin e mëjtesit. Do e bëjmë kështu. Ana Grama në Ana Grama. Do të sigurisht të vinë në mëjtesit. Po. Po unë pastaj apo Ti ti ti ti ti ti ti ti bëj kështu ti Lori. Ti ti ti ti ti ti ti ti do ta bëj mbasi të thonj heria me. Po, mbas gjatkosh e flasunt ti bëj ti. A veten vazhdo ashtu, sa më tek. Hale. 1. Je në gati? Gati. Gati. E duhet të vulesh në bazë edhe ti, anërin që mos. Okej. Tra tra ta ta ta Ana drama në klubin e miqesit. Ja vjen në ngrama partitën sonë me miqdashur në klubin e miqesit. <laughs> Hani në mos e di. Ha, e di. Ata janë ata. Ana persona është Lutfikuzar. O ja, ja. Lutfikuzar. 0619207222 dërgon mesazhën tuaj. Lutfikuzar është anagrama për titën Sondrulni. Lutfikuzar. Ja. F-I-K-U Z-A-R Nuk me ndojdo së të smarë 06-29-20-7-22-2 Dërgonë mesajët uaj Luajnë për një orë nga mi 7-te këpër jemi u oqët Lut Fiku Z-A-R Lut F-I-K-U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 Këtë më mehë 7-10 Ka qëshë më punë Ska se si L-U-T-F-I-K-U-Z-A-R është anagrama L-U-T-F-I-K-U-Z-A-R Anagrama Për tit nësotme në klubin e mqesit Në valet e klap FM në 10.4 E dhe në ekranin e klap të vës Gjëm nga X Ambassadors Ke qëhet Renegades A shkapi them? Nim çes. to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Kluber FM 100.4. Mirëmjeshi, mirëskinë Artur, klubin e Mirëmjesit. Unë jam Blendi këtu bashnë me Jerin. Antin edhe Loris sot në Mirëmjes, kemi mungesa nga Olta, por ja që më informuar syë. Shuha nuk ka problem. Olta, Olta është As në showin tonë gjithsesi rregull. Mm -hmm. Sot më jens po emisionin. E kemi një nga dëgjueset më të mira të emisionit kur nuk është këtu. <gjë> Shi faleminderit Hilda mund të luash në lojën tona për të fituar një dhuratë 069 20 70 222 është numri dhe për ty. Edha dish që po të ishe para do fitosh, por përndryshe. Ska. Ska. Atëherë Ka një fiturës, është gënti nga durësi, në numëri me 398, ka thënë soka ku i të marrëve Soka ku i të marrëve, ja, shpra ku kanë uh, etur, krejë ministri dhe... Po pësë zhjotën pikërish këtë shtekë thëmë, soka ku i të marrëve Ajo, është të cili... <laughs> Mëndë t'ja përgjit e vetër të rrugën e vetër ti Se cili e zhjotë vetër, ajo është rruga që kanë zhjetër në ta Eh uh, nuk e di, ndoshta s'ka rrug tjetër, ar, nuk e di si Asse. funksionon, po gjithsesi. Sa ka qeluar. Sokaku i të marrna. Mhm. Më i thata, ehm um... procesion, janë shumë të marrë për vlog-in. Mjaftueshëm i thata. Plotësisht. Dhe Gjeni ka fituar uh, një sport me dhurata nga Electronic Line. Bravo, bravo. Bravo, bravo. një sport me dhurata nga Electronic Line. Jan aksesor për uh, teknologjinë që un banim. Mm -hmm. Mhm. Baras se çuar kesi telefon. Ato do ti në uh, aksesorë të përshtatshëm për telefonin tënd. Tan. Qoftë në Apple apo në Android. Mhm. Mm lut fiku zar dhe është donohir <coughs> e kem përsëritur se ai ai sa tharë se lutet që fiku këtë vit të bëhet zar. <laughs> I madhsinë, bëjmë nuk luani me zarë kur ishim të vegjël. Nuk e a ke lut me zarë Altin. Po, po, shumë herë Këtë me Zara, gaba Zara të vejgjel Zara, mm. e ish një atë fatë më dhejnë fare Pasak shumë no, Pam Të shëndriqëm Jë mund edhe qikoj veten të qikojë vetën tënë Edhe si si pasiroj drita Normal, pukur. normal Lutë, fiku, Zara. Zara Luni me të patmeneve, me Zara Ka që në lushme në burë Ta! Në cise Zara je. Antje Klasë për sferat Medallike, jo për Zara dhe tavlës Se janë dhe këna bëgjës zhinë që lunë Që lun, që lun, që lun Tjetër gjaj. Atë nuk e diun. Në tjetër gjaj. Atë tjetër e di. Nëse, ë, kështu që jau kemi pritur në orën 7 pa, vani tet pa 10 minuta në klubin e mëqesit. Nëse shkon në, shko në Egjipt. Edhe me të drejtën, Egjiptin e kam pasur çikur çikur um, Bad Spencer pa ti ato filmat mm -hmm. këmbë marrë Egjiptit anë tërë e tërë. Ishte shumë qeft shkoja në Egjipt. Kruza do historitme Nilin e me një Me këto dhe më bënde Me gjitha dhe këto gjithet e fundit Si dhe mos pas E dhe natyre trazirave, gjërave mm -hmm. E këshu, është bërë pak më e E, si, e këshu nga vëmë djera po të E nuk dojë që të më gëtëro është me, me, me këshu mm -hmm. Gjëra dhe të dhunshme Por, por është një djall është një djallë gjerman është të të më djeq Dhe e ka imrin Andrej Qisielski Mm. Andrej Cielski. Ky ka shkuar në Egjipt. O oh, sami. I paisur me një GoPro. Po. Edhe në blogun e tij, që është Andrej A N D R -i E J T E E P C O M, ka vendosur foto që ka bërë nga Egjipti. Wow. Qi duhet të janë shumë mbresëlënse, janë të bukura. Dhe duket çdo gjë normale. Ka hipur në po, po rrugët e qytetit. Domethënë mm. është bërë fjalë për Kairo këtu. Po. Et shikosh. Që të rindime, shumë e bukur. Është qytet shumë i madh, Kairo, mm -hmm. miliona, miliona banor atje. Pasqa dhe diell. Wow. <laughs> Shikoj për shumë ja, ndërtesa, pallate. Mhm. Mm po prisa, pjesa që duat ja ku është Venili Alti? Po, po, po, lumi i madh po. i Nilit është lumi më i madh në botë. Mhm. Mm më i gjati në botë. Dhe ky Andre, 18 vjeçar, në një moment të caktuar vendos që të shkel ligjin. Mm. Bërë. Ah, kamp, ah. Po pse s'ka bër? Duke. Ka ngjitur piramidën e madhe të Gizës. Me këmb, bom. Ë, gjithçka është absolutisht e ndaluar. Në një moment tregon ai, kur kishte shkuar tek piramidat, vendosi që ta bëj këtë. Ëh. Se ta gopronë kisha me vete. Por fotoja është ardhur. Po, doja të bëja diçka me fotoja këto. Ë jash e, e zagjshme, ja tani mm -hmm. do të mbërrij tek pjesa që kanë me piramidat. Por nëse doni ti shikoni me dashur, janë tek Andrei C I E. A-N-D-R-E-J-C-I-E-P-I-K-O-M Në shfaqë e, -e faqe, ti Fotot janë shumë pukra Nga Kajro Dhe piramidat Edhe jaku është tani Me vrapë thot Kam bërë pjesën Në momentin që u shkëputa <të> Tota i Parë në sëjtë policis Filovat në gjitë me sa më shumë shpeci që të mundesha Këtu është një foto për shumë që ka bërë nga Nga Maja e piramidës Tam. Piramida e Maja Antje Dhe kure kanë parë policia por kanë vënë rre, ai kishte që në gjysmë të lartësisë së piramidës. Aty edhe s'po nisesh në ata, ti bindet. Është rrezikshme. Po ta po ta vëresh altin. Është rrezikshme sepse nëse është shumë e madhe. Se, nëse po, shumë e madhe dhe nëse shë, rëzohesh, po dashje si këmbë, mund të biesh, mund të biesh në lartësi jo të vogël. Sa ai vjen duke duke pa, pa. duke u hapur antej dhe kështu që nuk është qushe, nuk është asnjë kollaj. Ka vetëm gur, kështu që coptohesh. Coptohesh. A ve ka bërë foto? Mister Shum shumë bukur. Sa herë që shikon këtë piramidë? Ëh, shumë pikpyetje. Pr... Ësht fotografia shumë e rrugës, po. Ka presë fota, siç po, i shikoni të jashtëkonj me këtu. Vaji do t'ju sugjeroj të shikoni dhe ju se janë janë jan më të vërtet bukur, e eh, kanë ndjerë vetëm këmbët, nxjerë. Atletët Asics që ka që ka veshur. Volta ka qen këtu. Volta ka qen? Po, po, Volta ka qen këtu piramida. Ka qen. Po ti ke macet të piramidës apo ke qen? Unë macet i kam, edhe qënd i kam. Paska qen Volta te piramida apo si pra, mos i beso gjithë ato që thotë Lore. Orda mund këshimtë te te piramida këtu <laughs> te krye ministria ah këtu është për herë he jo, jo. he <laughs> për dëmë ka piramida e hetësuaj ajo ashtu është ajo e hetësuaj me stil po kanë simbleje vërtetë oh, s'na <laughs> ka dërgu foton me te po vërtetë po oh, <laughs> bëj hipur si për s'ka ja normal si për nejse ky djali e ka e ka çuar Andrei Cieselski më jë Andrei Cieselski tetmeni veçar rrezikon 30 burg po 30 burr. 30 burr, kam wow. shumë mendje nuk kam për ta dënuar, por uh, ky është dënimi or? maksimal që mund të marrësh për uh, për shkeljen uh, mm -hmm. e këtyre rregullave apo diçka tjetër etj etj. Lutfi Kuzar është. Është me prerë këmbësh nuk e kanë no, ata. Për të mëshë. Pai hequr atë. Maot le të mbafur, po. Atëre bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe shkojmë dëgjojmë pak muzikë në kryeën e mëngjesit deri tek lajmet e orës 8:00, miqdashur. Mm -hmm. Ju kujtohet edhe njëherë anagrama është Lutfi Kuzar. Lutfiku Zar. Mm, mm. Dhe ishte një derbi Derbi i Milanos mm. Luan të Inter kundra Milanit ha? Ishte Inter Milan Milan, Milan Milan Inter Që që e njësa në njësin qytet janë Por ishte Milan Inter kam përstipjen Pyditja është Jo sa do lindeshja Por kush bëri golin e dytë Për Milanin Ok Inter një shënë rrahur Vëndqe Vëndqe Ta mamë vëndqe <laughs> Në vëndin e aty Mu në, mu në Milano <laughs> Ndëshin e pash Unë se ma së njërin Po shpesua e për Interin Po nuk që e thënë Gjisesi The Monster tani nga Riana Kush bëri golin e dytë për Milanin në brëm 0,6,6,7,7 D-d-d-d-d-d- Gues begs can't be juicy Wanten to receive attention for my music Wanten to be left alone in public, excuse me Wasn't my cake and eat it too Wasn't it both ways Fein made me a balloon Cause my ego inflated when I'm bluesy That was confusing Cause <noise> all I wanted to do was be The Bruce Lee of Bruce Lee Abused ink Use it as a tool when I blew steam Woo! Hit the lottery, ooh wee But with what I gave up to get It was bittersweet and It's like winning abused me I'm running cause I think I'm getting so huge I need a shrink I'm beginning to lose sleep One sheep, two sheep Going cuckoo and kooky is cool key But I'm actually weirder than you think Cause I'm, I'm friends with the mom to be poor but i know somebody once told me to seize the moment and don't squander it cuz you never know when it all could be over the more so i keep going and sometimes i wonder where these thoughts come from yeah, fine, it, you are fun to the true no one just a thought that goes through most of your mind if it works <laughs> keep wandering off down yonder and stumbled on the chef and car thing cuz i need a intervention is ten of him between me and this monster it saved me from myself hit all this conflict cuz of everything that i love killing me and i can't talk it my ocd's talking me in the head keep knocking nobody's home the seat parking can just remain with the voice in my head saying don't shoot the messenger i'm just freaking out oh. one k pet i walk amongst we're reckless the beautiful until thin tombs get killed and i'm coming straight at mc's blood gets spilled then i take it back to the taste that i get on a stray track give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played him hey here to save the fucking children but of one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it in relates that's great it's paid back cross the wilson fallen way back in the trap turn nothing in the south that still can make cash draw in the gold pump by will spin pumples still skin in a haste pack Maybe I need a straight jacket-based axe I am nuts for real, but I'm okay with that It's nothing, I'm still I'm friends, friends with, with the monster, monster. of my own. Uh, yeah. Yeah. Uh -huh. Threw some chords together. The combination D-E-F. Uh -huh. It's who I am. Yeah, It's what uh -huh. I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention. as a bedding film is dansomand these words në kruinë mëngjesit. Mirë se keni ardhur çit programi. Ju përshëndesim, urojim ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Ardhimin dhe Lorin oh, në mëngjes duke ju uruar një ditë fantastike çditëve. Ja kaloni mirë, gëzuar edhe shkurtin. Është oh, edhe një sot. Ëh hën edhe një. Hello, hello, hello. Sot rriten biletat. Sot po. Po, vërtet është. Shkon uh, Kon ka rëndësi të ketë 40 lekë. 40 lekë. Bileta e autobusit. Mhm. Mm Ju mm -hmm. mm -hmm. sjë numërojni mirë ato 20 çetë vogla që do i duan ne duan më shumë për tukuar. të ftuar tani pa qef kompjuterin. Jo, oh, s'ka problem. <laughs> jo, un kam i fitues në lidhje me pyetjen që ti ke bër. Është ndriçimi i parë, ka i gjetur ëh uh, sikush ka bër golin e dytë, është Baka? Baka, mm -hmm. Baka. Ndryqimit i maron numëri me 039 ka fituar 2 bileta për në Cineplex Bravo, bravo ndryqim 2 bileta për në Cineplex Cineplex për filmat e premte s'jonë premiere Premiere të premteve O isha në Cineplex për këtë filmin e Leos, The Revenant E Petit E Pash A dhe unë e Pash Nuk se kam parë në lori se ta Nuk se kam parë në lori Unë e kam parë kë shumë e të me dhe në Atës kënen me arri unë e pasht Edhe në qik më mbra pa ku i ple a gozë Pas ta i gjumë Pas ta i gjumë? Po të zhuri gjumin ku? Në kinema? Jojo në shpimë Në shpimë shpimë Ka një gjithë që Ky film dhëtë parë në ti Dhëtë parë në kinema në mërë Sepse nuk ka Nuk ka Krasim, do me thënë Nërmali Nga ekrani ma Me pashtë të qëlloj që isha të sala një Edo në që isha të sala okay, me mave mm. Ti sigur futesh brenda atje E vërtajt është Po i ashë zakonshëm, Leo, në, në këtë film Edhe shumë i trisht Sepse film i ka Nuk është të cështja e Kinematografis mm -hmm. Që është e jashë zakonshme Ato Ishte ajo gjëja që bëna ime Me, me këtë kamerë më përshumë Kur janë në nësa moment Dhe kjo Mm. dhe dhe kamera është e, e lidhur si thuaç me Kalin dhe është sfondi që ndryshon nga mbrapa por por nuk ndryshon kështu kod me kod, donon se fondi është aiçi llogaritur aq aq punë e imë të tha që aq e vështirë do të jetë që të javi kuptimin gjithë gjë. Nuk është vetëm lëvizja e kthimit me Kal për çfarë ndodh në në sfond që si hapet dhe si tregon. Ëh, mm -hmm. edhe misionin që ky ka se e, është Paxi si Kosandini, The Revenant, apo qoftë në shqip do thotë i kthyer nga të vdekurit. Ëh. Mm -hmm. Ai që kthehet nga të vdekur është edhe ka atë legjendën brenda. Se ka njerëz që thonë është është i vështirë për të besuar në histori se është e ngjitur disa herë e tjerë të, të, të, të, të tjerë, po që. Po ai nuk mund të vdesë sepse ai kishte pse të jetonte. Kishte arsyen. Kishte një mm -hmm. hakmarrje për cilën duhet të jetonte. Kjo është kjo kuptimin e filmit që ai nuk mund të vdesë sepse ai duhet të marr hak, duhet të duhet të shpaguaj. Duhet vran si Tom Hardy domethën, kjo është kjo është ideja. Tom Hardy një po në fund vërtetë një rritje e filmi, personazh shumë i keq, po. Po, edhe kjo është, kjo është se se legjendat këshu janë. Ne kemi Konstantinin, u ngjall nga varri, ngrit mori motrën, besohet. Ke Odiseun për shembull. Ëh Homerit. Homerit, po. Ai aty u deshën 10 vjet. Dë bëndë e rrugën nga Troja dheri në Itak E prapë është një nga Kanonet, po themi, e historive njërzore mm -hmm. Besohet që ju deshën 10 vjet Nga Troja në Itak Sa ishin as 500 kilometra E vërtat Por... Por uh, kështë gjithë gjithë i kaloj e? 10 vjetë i kaloj Duka ardu vërdallat, ja Nga ciklopit e kë uh, Gjitha ta, me rrandëshoj Gjitha to Historit, ndërsa Penelopa thurte ditën e shturtën në Avellin. Kështu që, ëm, um, shumë bukur. The Big Short është për t'u parë gjithashtu, që, që është sinema e blerë këtë ditë. ëm um, Kamun si ta shkjoj kësaj. Edhe edhe The Big Short është një film që duhet të parë. Ës merr merr ëm uh, subjektin nga kriza financiare e bankave dhe një grup ëm uh, njerëzish që e parashikojnë këtë krizë dhe i shpallin luftë këtyre bankave të mëdhave, mm. asaj që po ndodh atje. Edhe kasti atje gara and ghosting te Christian Bale, e Steve Carell, Brad Pitt japin japin edhe po themi fuqi kshu pesh filmi se janë gjithë aktorë kalibri. Ata janë shumë të, shu të shu shu mirë. Mos mos humbi pa parë The Big Short në sineplex mm -hmm. si gjithashtu. Mm -hmm. Ne kemi bileta. Gjatë gjithë kësaj jave për të çuar atje te premten, për të parë premierat. Kështu mm -hmm. që mbani me klubin e mëmëjesit për uh, fitoret tuaja të ëmbël. Atëherë, shkojmë tek një këngë për momentin. Yes. Këmi gjërë atjera kur të këthejemi Do shpallim e në fituesin e anagramës që është Lut Fiku Zar Lut Fiku Zar Kjo është nga David Guetta dhe Sam Martin që uet Dangerous Ju jeni me Club FM në 104 Më më gjes you, you take me down Spin me around You got me running all the lights Don't make a sound Talk to me Let me inside your mind It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okej, mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi. Atëherë është tani 8:18 minuta në Kryenin e mëngjesit, valët e Club FM në 104. Fituesja e anagramës për ditën e sotme që llallon është një vajzë mm -hmm, me emrin Joana, wow. i mbaron me 584. Ka qenë para. Give me hop. Joana kimi Joana kimi Bravo Joana Të lumët Edhe njër tjetër Joana 5, 8, 4 Ka thëm fizkultura Fizkultura Bravo Fizkultura Lutë fikuzar është Fizkultura Mishtashtë me Z Fizik kultura Kultura fizike Bravo Joana ka fituar një orë nga mishtan Në tek premium watches Yes Mishtan të tek premium watches Një orë për Joanën Vëndë shumë mirë për të zjedur Dhurada Premium watches Si keni tek... Pra librit universitaren drejtin Sheshit Wilson nga njëta an e rrugës vetëm ca metra mtutje është uh, Premium Watches, ku mund të mund të shkoni edhe gjeni ora të llojeve të ndryshme, siç ju përshtaten juve për çejf. Ndërkohë, Altini Kaganti, zëri në përgjumur për ditën sonë, është një personazh miqdashur, zërin e tij Altini e ka transformuar në mënyrë që ta bëjë të bëjt vështirë për të kuptuar se kush është. E dëgjojmë tani dhe shpresojmë që të kemi fituar sa më shpejt ja tek vjen në klubin e mëqeshit. Pjesa mëjë madhe lidzuzve të lajmëve online, të shkrymëve online, njërë ata që përdorin një telefon smart. Një telefon smart? Në nështë të kam i dëmfarë, a mund të në gjëjme dhe një herë? Sërë, duashirë. Oke, falim derit. Pjesa mëjë madhe lidzuzve të lajmëve online, të shkrymëve online, njërë ata që përdorin një telefon smart. 069-27222 069-27222 069-27222 Kush është këtë djallë Me të zëtë trash Nëse e gjeni këni i dhëratu Këmën e më gjesit Ma duhet a gjeni Duhet a gjeni Këtë e gjeni Ska mi den Kështë si e ka bërë këtë Qëtë të the mun Ta shaj se shaj dot <laughs> të shkoj ti atje si shkoj do të se jam larg, ta rra se rra do të se më rre <laughs> E të gjem dhe një, e të gjem dhe një në të fundit do përpichim të ashtu edhe nëse mund më e abu shëndim Ti e ke vetë në dorë mos... Pisa më e madhe litëzuzve të lajmeve online, të shkrymeve online, njërë ata që përdorin një telefon smart Uh yeah, uh, oh, oh. nuk e kam idena. Nuk e kam idena. Vezilla që bër rrok. Është vështirës, po pak më vonë do të japim ndihmën. Sa kemi ne kohë, ky është muaj i shkurtër. Sa ka, sa ka këyja? 29. Po, 29 ka këtë herë. 30. Ëh. Ky çoj vetëm brisht? Pa. Po pse çoj veti? Viti, viti jap më huaj. Vid i brisht, së përse ndryshon viti, bëhet me... ...me i dit më shumë. 29, pasaj vidit i dit e me 29. E, mirë, mua i pasaj dhe viti nga... ...64-65, po. Shkythe e muni uve. Do e qëtë bënim i piti nga aktualiteti. Le t shohim kush do të vi pari me përgjigjen e saktë. E nëse kemi një. Ti ti ti ri ri ri. -ri, -ri, -RI ti ti ri -RIRI -RIRI ri. Faleminderitadin. Atëre. Biletë autobusë bëhet sot 400 lek. Pam. Dhe çu organizojmë? Politik u ka bërë thirje qytetarëve që të bëjnë rezistencë Nuk e ti se si Lëtë për guajnë, për bërë Por, mm -hmm. të paguajnë, pa bërëzë, 400 ekshë Por, këj organizim, emërën e cilit po kërkojmë U ka bërë qytetarëve thirje që të bëjnë rezistencë okay. Daj të shminit 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të fituar. Kjo do të thotë se kuptimin që të hipin autobuzat dhe mos të paguhen. Jo, kanë mshypën që të paguhen, po. E ke parasysh në momentin që e lëson legun, domethënë të bësh atë. Që ajë të rreshje të marrë monetën. Ë, tamë në fund ai et shikon një faturën, ha. Fu fair të pagosh ça apo bash, nuk e di se si mund të përket, bësh rezistencë me shëmimin, po. Po atë. Që rreth që është taratata tararatata s'bioksëa akoma në burg ë oo ah akoma s'ka dalë akoma jo jo do të që jë dalë kë nuk duk kë nuk <gjate> jo është është në burg është paska pas mik të fortë ish ministri i punës etiere etiere po ato që që po shkoi pak kronikën e lajmeve në brëm Jersey kishin bër nga që kishin ishte... <laughs> një nga prova që kishte prokuroria. Ishte 100 me. Jo, ishte ishin foto të manipuluara <laughs> me Photoshop. U, uh, oh. po. Çfarë bënin këta? Ishin ishin çamba nga sa duket, nga sa duket. Um, Bonin për shembull um, aktivitete që organizonte ministeria, i të cilës krye ishte ministër, mm -hmm. po ky është ai që ka pasur departament në ministri. Për po, po, po, shkështë me, me kravat do pjo e me kësu e kështë Kështë e një apartament aty bërë nda Po, harem qoj Qabend e tjede kështë Po jo, kërë ishte shumën përgur Sepse ishin foto atin të një aktiviteti uh, Që ishte nga romët për romët mm -hmm. Edhe kishet të banner ati që shruanin nga romët për romët Edhe ishin uh, një 2-3 persona që luanin saze të fotografuar njëri me me klarinet, Ta. një tjetër aty domethënë me me një vegl tjetër. Të këta e kishin marrë këtë foto dhe kishin ndruar banerat. Kishin uh, fshirë me Photoshop banerin nga Romët për Romët. Mm -hmm. Edhe kishin bër nga dora e bardh për Romët. Domethënë kishin kishin ndruar banerin dhe kishin vënë banera të ministrisë. Ndërkohë, ata mesazhe ishin të njëjtë, ishin njëjta, e njëjta po, foto që kanë. Po. po Vetëm banerat. Aktivitetet wow. nuk bënshin fare velego do domethën i merrin. Merrin lekët, thonë sigurisht i kishin bër aktivitetet, për, për. vinin fotot online që ja, ja ku është aktiviteti. Ëh. Mm -hmm. Edhe në foto vetëm kishin vënë një banner, sigurisht i kishin bër këtë, ta një aktiviteti që kishin bër Romët për Romët. Vet. Në punë në punë këtu. Edhe ne ekzistojnë të dyja fotot, edhe fotoja origjinale, mm. edhe fotoja e manipuluar ku vihet baneri i ministrisë. Domethën 300 milion lekë. Shkurt fare. 300 milion lekë për për një punim me Photoshop. Sa të vesh një banner atje. E bëna më e ke parasysh Photoshopin. Mm. Merr një klas, por shumë te ato kurset që janë, edhe e zgjidh. Kjo është çfarë njëra nga provat, përpaktën ajo është e dalë në televizion. Dhe mm. dhe mendja ta thotë se kjo është vetëm një dhe, ndër ndër Por imagjino se sa se sa foto, po, se sa shumë gjëra mund tjen për, t, t, t, loj. të jenë për te te këtij lloj. Nga romët një kanë vjedhur. Si stres me vërtetë e shtypur, mm -hmm. e diskriminuar e xoqëris, por edhe nga njerëzit uh, me... nga paraplegjikët... Aftësitë kufizurënë? Nga aftësitë kufizurënë, po... Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, shmash, Aktivitete, Gjoja, për këta, do me thëmë, për këta kategori njerëzisht të stërmunduar, si që janë ata, edhe pare të atyre i hanin këta. Ajo... Jaj, jaj. Që që janë... Ë, është akoma në burg, për moment, po prit... Se s'kam baruar... Që që... E presin e presi ne të ftohtë ta... Dimëri. <laughs> Wasted Love vjen tani nga City and Color në Kruvin e Mqjesit. 8:26 minuta është në këtë moment. Mirëmëngjesit, ju dhe mirë se keni ardhur në program. Po dëgjoni Kruvin e Mqjesit në valët e Klave Fem në 100.4. City in color wasted love Kravem Mishim pikë atë orar është tani 8:28 minuta un jam blen duke bashkë me Jerin me Alpinin Mësuesi Mirëmëngjes Alpin kemi lorin. edhe Lorin Orzen e kemi me me pushime me leje Atëher ë uh, triar fituesit Po mund të hapësh fituesit po kemi edhe një zot për gjumun që duat nga të ndancëim pak edhe uh -huh. Alpinita ata ndihmësa Më, më serioze. E vërtet. Po dhe domethënë që shbesa i mban numrin me 208 pasi ka qenë para që ka thën Partia Demokratike. Bravo. Bravo. Besa, bravo. Fituar 2 bileta për të vajtur edhe ti në Cineplex. Oh. Dërkohë në lidhje për zënrin, më kan thën Lorenz Vangelia. No, no, no, no. no, no. Nuk është Lorenz. Gjej, jo, jo, zonë, jo, jo, jo. Jo. Edi Paloka? Jo. Zaloshnya? Jo. Kto paraisë? Edi Paloka? Jo. Zaloshnya mm. eduar. Eduard. Po themi Eduard Zaloshnya, jo. Uh, Në një panel ka rastisur dhe me këta gjelmojshë Okej O, tike partika O, jaj O, jaj, jaj Ne se ishte partija demokratika se polizojnë nga gazama Ba o sotë mëgjes Shkruan uh, mm -hmm. që mm -hmm. Ne u bëjmë thirë e qytetarve Ti rezistojnë kësa e aferë e korruptive Dhe të refuzojnë të jabin para Për gjepa të erion velia Dhe klientelës së ti do të bëja. Po nuk e di se si do të përkthej kjo në në realitet domethënë, pra, mos uh, në shkrim nga mbukur. Jo, më e thua, po ç'është jashtë se po nuk e di. Është, është pas serioj që do të kryeministri mm -hmm. nëse s'i jap kuponin, mos paguaj. Mm -hmm. E uranca njerëz, dhe kemë përsisht të thoshë, "Ku ku do të paguaj?" <laughs> etjë etjë, edhe se në fund fare, domethënë, janë njerëzit që rrihen me njëri tjetrin ose faktorina. Ai është vetë fare. Okej, mirë. Faleminderit Lori. Faleminderit. Faleminderit. S'ka gjë. Un kam parë një personazh Loja është shumë e thjeshtë. Jeri fillon se është vetëm asaj yosh sot në kruinën e mjejesit. Okej, okay, faleminderit. Nëse Jeri bën përgjigje që marrin, bën pyetje që marrin përgjigje, po, atëherë Jeri vazhdon me një pyetje tjetër derisa ta zbulojë se kë kam parë unë. Në mos, atëherë i kalon rradhë Altinit e kështu me radhë. Duhet që pyetjet tuaja të mbyllura të marrin përgjigje pozitive në mënyrë që të mund të mbani radhën. Ta. Atëherë, është një vajz? Jo, Jeri nuk është një vajz. Ta është politikan. Da. Jo, Alti nuk është një politikan. Ua, duhet të jetë balerin. Mm. Jo më shok, balerin. Ua, thasë jeta. Po se duhet të jetë balerin, domosdoshmërisht. Dhë po, mund të sjarosh në gjim. Po se blen sepse, domethënë pyetja fillon këtu, është politikan, pastaj themi është gazetar. Zbëshu si jam po siklishet. Jam poziion ke tres. Po se ta eliminojmë balerin. Jo, mirë Lorin, mirë. Dhe bëresh një shprëndarës droge Lorin. 069 20 70 222 069 20 70 222 nëse ju e gjeni. Kë gam paru një bje. Êshtë artist? Jo, jere. Atere, ë... nuk është... Nuk, kushtë kushtë është tani. nuk është qështë. Nuk <laughs> është <tar>. qështë <laughs> qështë. Nuk është qështë. Vjen kështë ertinë <gjeri> Lori! <laughs> Prëvoj Lori. Kujtës Lori. <laughs> <laughs> Lori, dëhet jetë mesez bënë gazetarë. Esak Lori në <laughs> kampajnë gazetarë. Gazetarë. Lori, prapë. Atere, mund të themi që ka një emision të vetim. <laughs> Esak Lori. Ka një emision të tmjesit. Jo lorim, kesh, Lor, mbiën keq, u doj. Atëherë, a Chicago Starshi ka një emision të vet i miri dhe i cili nuk ka një emision mëngjesim, apo? Por është një emision Darke. Është, është një emision Darke? Është sa? Sa? Bravo. A mos është gjë te TV Klani kë? Jo. Jo, ja. jo, nuk është te okay. TV Klani, mbiën keq. U dojja. Atëherë, kujdes, emision Darke jo te TV Klan. Është një emision Darke me syze? Me syze po? Ë, duar art, apo? duar art, duar shpëkt. Jo jo jo. Ai po. Ja, nuk është duar art me ankesë aty. Me sa që më farnë jo. Okej. Okej, atëre Lori. Emision Darke. Okej. Me Suzën, me Suzën. Jo duar art. Dakor, është tash i së fundmi është i rikthyer të qenë i drejtor. Po edhe Hartman e Lori nuk është, jo, nuk është drejtë. Nuk vetë se ska. A po më ninse? Nuk ka. Komisioni. Ka pita shik ka Lori, si unë si. Nisa. Është në Top Channel. Jo, nuk është në Top Channel. Në Këshieri, alter alter tim. Jo, e do xhakot. Atë është Television Plusi. Jo, nuk është Television Plusi. Po ku jam? Në emision Dark, ëh? Okay, ok, ok, ok, është <laughs> <laughs> me flokë të bardha Në më thënë është ditinjër është ditinjër, po? është shumë sotri, shumë sotri <laughs> <dhe par. laughs> Shumë i rada, shumë E të një televizion, dhemi dhemi më rështruar, në një Kruzisë të katër, flatës A, pra, e do është <hazës> dhe katës Dhe bënë shumë <hazë> pyëti Ok, bënë <hazë> shumë <hazë> pyëti Ok, bënë <hazë> gjedi Lori Gjemi dëkord? Bravo, bravo Lori E sakt, Lori e gjedi, bravo Lori është n Rexha. Çuditris cil Rexhina. Por u gjet. U gjet. Bravo Lori. Falënderit Lori, je shumë i saktë. Të lumtur. Love someone else është titulli i kësaj kënge e këndon Skank Nancy në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:20 dhe 34, më i dashur. Ju jeni me Club Femme në 100.4. 4. Stace is Bajza, duhet më ndihmoni për një charadio. Ëh, Un Zelori. Ti Zelori, po, Bajza. Lori, dakord jam? Ja dalim menjëherë tani. A dhe një, një, një, një, një, një, një, Lori sot i bashkohet skuadrës së Bajzave me miqdashun në mungesën e Oltës. Ëh. Të cila e ka mungesën me arsye. Oh, shikom, ka shkruar Rioli. Çfarë? Mendojni një, mendojni një fjalë me njëri pa. tjetrin për charadioni tani, por pak bon. më vonë, dakord? Rioli më ka dërguar një një foto të Croskotit të ti. Mm. Ah. -hmm. Oh. Ka shkuar qisë janë 70 foto tani. Ëh të njerëzve që ndërsa dëgjojnë klubin e mëngjesit, fotografojmë cross coding ku lejohet Club, Club FM. Fem. Për shembull, mm -hmm. Orioli e ka Club Fem në stacionin 1. Nga ç'shokun foto. Sa shiko që në 1-shin një ka ka një një vijë të ndriçuar atje, që do të thotë se e ka te 1-shi dhe është te Club Fem. Ëh mm -hmm. uh, mi mjë mëngjesi, Oriol, faleminderit për digjimin. Ej, nëse ju doni, ti bashkoni kësaj Si shumë të tjerë mund t'i dërgoni ato fotot tek faqja e on e klubit në mëngjesit, klubi mëngjesit në Facebook ose Tam. Facebook me kompraksion klubi mëngjesit. Ngjiteni foton me mesazh dhe na i dërgoni e ne do t'ja shtojmë albumit. Kemi një album që sa vjen e fryet me fotografi nga makinat tuaja. Ajo që mua më bëri për shtypjen. Që po e thonim edhe të premten këtu, mm. që ishte një fjalë në vesh të sponsorave të këtij programi, është i makinave dëgjuesve, janë të mira. Evertaste. Ja, dëgjuesim gasin autovetura tilsorë të reja, që mm -hmm. do thotë se kanë kanë ardhur. Po, janë potencialisht për t'u për t'u vlerësuar. Atëre bëjmë lidhjen e shkurtër tani? Dakor. Ngati, yeah. gati, gati. Atëre lidhja e shkurtër tani në klubin e mëjtesit, me dashur le të shohim se tek cila këngë do na çojë sot mm -hmm. unim gati. Jei. Oh. Bye-bye. Uh -oh. Në dia shkurtë të premten nisëm për këmën Little Talks nga Off Monsters and Men. Il Mostro, një komedi e vitit 1994 nga Roberto Benigni, Benigni ka fituar një Çmimin Oscar dhe njihet për përfshirin e gruas së vërtet në filmat e tij. Gruaja është aktoreja Nicoletta Braschi, që është martuar me Benignin që në vitin 1991. Në vitin 1991 shqiptarët niseshin me anije për një li, në Itali në ngjarjen e një si eksoditi. Eksoditi është njëri ndër librat që përbëjnë Biblën e Shenjtë. Bibla është përkthyer në 531 gjuhë të ndryshme. Gjuhuar shqipe është një nga ndër Më të vjetrat në bot. Bota as me rrota është një shprehje e vjetër. Nuk diet se kush është shpiksi rrotës. Nëse do ta kishim shpjeguar ne shqiptarët, me siguri do i kishim dhënë me koncesion. Shumë gazetarë televiziv fjalën koncesion e transformojnë në koncension, pak a shumë si Cronogon Dillin. Krokodili Dandi është një film australian. Filma australianë është edhe Kthim në Eden. Tek thim në Eden Stefanin e kafshon krokodilin. Stefania shpëton dhe hakmerret. Hakmarje është batuta që thriste Jean Sebastiani tek delfini i bardh. Jean Sebastiani ishte një zog i zi. Tek zog koizim Tiran, trafiku vijon të mbetet një lëmsh. Lëmshi është një top pinch të mbledhur bashk. Bashk në italisht bën insieme. Këngë fitueses në Eurovision e kënduar nga Toto Cutugno. Toto është një italiano vero. Et tjetër italian vero është Adriano Celentano i cili tani do të këndojë këngën Una carezza in un pugna. A mezzanotte sajë ke jo ti pensërë ovunque tu sarë e se i mia. E stringerë oj cuscinë fra le braçë mentre cerërë il të visë che splendido në ombra apparërë. Mi sembrerë di cogliere unha stella in mezzë al cëllë. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo Mi sento già perduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso sai cattivo come adesso non lo sono stato mai e quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza Nësërë, va-va-va-vae, va-va-vae, va-vae, va-vae-vae, vaa-vae. E sringerë oj cusci në tra le mraqia, mënche cerërë il tërënë, e splëndido në lëmbra parirë. Ma në vërëi që të, a mezzanotte treë,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 e quando mezza notte viene se davvero mi vuoi bene pensami mezz'ora almeno ed al pugno chiuso una carezza na sera va va va va vai vai vai vola va, mobile vo, vai, vai e ci genero And now, we get back to Glindi and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hello, hello, hello, hello! Mirë më gjësi, mirë më gjësi, mirë më gjësi, më që të gëni ardhë në program, më ishtë dashur. Shpësem t'jeni mirë në rrugë të waja, gëzuar edhe muajnë shkurt, ditë e pare muajtët. Muajtë të mbarë. Muajtë të mbarë, muajtë të mbarë. Muajtë të mbarë. Uhm, ne jemi gati për shradio. Ju jeni gati? Po, jemi gati. Tanë, si doni? Doni që ju të gjeni fjalën tonë fillimisht apo ne të përfishimi dhe gjemi fjalën tuaj? Lori, jemi fillimisht fjalën e çuna veç se tuaj. A kështu doni ju? Okej. Okay. Po, në rregull atëre. Lori sot më pjesë tek skuadra e Vajzave në këmbë të mm -hmm. Oltës. Është vërtet. Ne themi Lori që nuk je që si Vajz. Po, e di unj që s'ma merr personalisht. Më jeta të falënderi. Po, si Partneri në lojë është i mirë. Është shumë i mirë. Pa. Ti sepse... e di sepse Inshallah. Si duan, ti ke partner në lojë. Ne kemi pas no. derë tjera. Ne kemi të themi kundërshtar Lori. Po <laughs> dhe si kundërshtar është është i denj. Atëherë jemi gati? Gati. Le të nisim Sharradion fillim. Vajzat ndjekin çunën. Sharradio. Lojë që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Jemi goca. Tëna mm, juaj është send? Jo. Ja. Jo. Ja. Ës koncept. I jo. Haid. Jo. Jo. Behat. Jo. Jo. Ës diçka që e ka njeriu. Ëh, nuk do thosha. E kanë kapshët? Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. <laughs> se kanë njeriu, se kanë kapshët. Ës bim. Jo, ja, no nuk është bim. Aëllëri Êshtë të thjesht fjallë, është lidës Jojo, nuk është thjesht fjallë Fjallë është, do më të të më të të në Po fjallë të smurishë është? Po Të së mund mund të të të të të të? Lëri Lëri, lëri, lëri Êshtë ditë të ka e për ekshme me dorë? Po, është për ekshme yes. me mm, dorë? Êshtë për ekshme Po, po Êshtë lëngshme? Ja. Jo Jo të amam Të hyni ftohtë e kur e prek. Do hyni ftohtë e kur e prek, është e vërtetë. Do po e gjeten duke deri. Jo, pse jesh? Pritash, se ka disa gjëra durish. Pa thyq frigorifer. A zis kjo gjë? Jo, nuk bafat frigorifer. Nuk është gjë, thjesht do të zëjë lorin. Çfarë mendon ti? Nuk është A. Akull? Tah. Jo, jo. Ti sa nuk e nxë frigoriferin e ti? Nuk e nxë frigoriferin. Oh. Çfarë është kjo? Gjep. Mirë, është fenomen natyror, e hasim në natyrë. E hasim në natyrë, po. Dhe është një gjë e bukur e bardhë. Q bie nga qelli. Dbora. Jo, jo, jo. Është jo, no, dbora. Po e hasim Bora. në natyrë. E hasim në natyrë. Jeri edhe i afrohesh dhe i largohesh. I afrohesh, i largohesh, i afrohesh për një moment. E si ti je Jeri? Si sharra. Rr, rr. Rr, Lori asnjë fjalë. Po po. Po më ndihmo Lori. Shumë shumë mirë. Më pëlqen kështu. Është e ftohtë tashi. Është, është, është e ftohtë. Është e ftohtë në dimër dhe në verë. Është e ftohtë në dimër dhe në verë është eftot në dimër dhe në verë është eftot është një vend vend është një vend E s'ak A E s'ak Bravo E gjeri Þe, është një kontinenti Kontinenti Kontinenti në atë poshtë Pam Pam Po Ku pa. jetë e në pinguin E vërdat U gjetë bra U gjetë bra. bravo Wow S'pas ke qërë njeri Po në dimoj e dhe Lori Kamu shrivenu Pa pa peter me këtë Në dimoj e nuk e dipëse smetë Ishte kyqë e Lori a në që the Një mërë përë Në gjitha më shkaj mundja, vetëm që mundisht dhe këshu Këmë të shkaj Ebe Qëtështë dhe e marrës dhore Kjo është shkaj është shkaj mundja, në polin e jugu tësot Po Te shkaj nga vëjshtë të ratë të se Nukë anojnë ditja Njo Një shkaj mundja, një shkaj mundja Një shkaj mundja Por safe Po Ma shkaj mundja Po pa Mundja është këshu është gjema dhe po A t'japin fitur me su? Më mund t'japësh Kë ka përblendi, ka ishën Sara e para që ka thënë Reze Arë Gjëgjiu Imbaron nëmri me 4, 9, 6 Sara fiton 2 bileta për në Ring Center në Kineman 5 dhe 7 dhe E dhe një të si e të emrin? Reze Arë Ah, oke, më të kështu Më të kështu Reze Arë E dhe më të kështu Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Reze Arë Ndërga, Altini mund të atë gjoj me të njerë zërin e personashtje të përgjumur Se janëson e Ermal Mamashi, Blendi Fevziu Aaaa ah. uh, Së të shumë këshin të të tjetër të të Enkelejt Ali Behaj Jo, joh, lalë, jo, bër... jo, jo E, jo, unës të tja, jo. koma se kushë është ja, me sëndrejnë Ja të daqëm tani dhe jindim. Jep jindim. Madhe dhuzve, të jabim një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Mbanë mjekër Do më dhëmë tani pak më rralë, po Dikur më dhëmë E kishtë E kishtë më të dendur, po Dhe është ashtë Tek paneli gazetarëve, tek opinion Do më dhëmë dhëm të ku teli Êshtë ka tel... pasur një ja, ja, ja. Uh, panel gazetarën është në opinion mm -hmm. Para të sa ditësh Para njën dy javësh, kam përshyve nën mm -hmm. Që bisedonin për uh, Qështin e lajmeve online, portaleve është haji emision? Jo Jo Ku ishte prezogaj, ishte arbatros regjaj... Jo, jo, jo... Së më vjen në ordini... Më vjen si zë i njërë, po së... Nuk kërë... Nuk i bje do të në të. E të gjojnë e njërë? Së të dim që amë të jam të kjelerë, se jeri e di zërën. Jeri e di... E një se jeri... Pisa mëjë <laughs> madhe litëzuzve të lajmeve online, të shkrimive online, njërë ata që përdorin një telefon smart. E dhe është një person... Hmm. Mm. Që dhe njekër, tini, dikur pa, më shmbantën mjekër, thotë Altini, dikur mësh pesh, tani Ta ni, më pak. Tani më pak. Mm. Mm. Po nuk është se shjohet për mjekër ose për Jo, no, është është gazetar. Është gazetar. Jo, vetëm. Okej. Okay. Mirë. Ëm, um, atyre, le të bëjmë një pyetje, le të bëni një quiz me seri ju lutem. Ëm, mm. uh, dua të bëj një pyetje dhe shkojmë pastaj tek muzika e lajmet e orës 9 gjithashtu, jona është gati. Sojë Amy Winehouse është duke ardhur për të kënduar për kënaqësinë e Lorit. Për kënaqësinë e Lorit që ka kërkuar sot me me këngulje, tani ne seun do të bëj vajzën <laughs> në lojen, në lojën tuaj, atëherë më takon të paktën të zgjedh muzikën. Pa, kjo është e vërtetë. Më vutë karte i than si goc. Të paktën <laughs> muzikën ta zgjidh vetë. Atëherë, pyetja është kjo më i dashur. Edhe kategoria, kategoria është kar ose personazhe nga mm -hmm. letërsia. Ah, Personazhet nga letërsia dhe do të nisim me një të lehtë. Uh mhm. -huh. Në këtë dram të Chehovit, ëh, uh -huh. takojm Olgen, Mashën dhe Irinën. Hmm. Okej. Okay. 06 69 20 72 22, 22 dërgoj mesazhet tuaja. Olga, Masha dhe Irina janë tre personazhe hmm. në këtë dram të Chehovit. Zemo 69.27.22 Aktualisht shumë e tjesht për, momenti. për, për momentin pa. për Kthejmi bas pak me më shumë në klubin më qesit 8 e 56 minuta Sa mir, sa mir, mir se keni ardhur në klubin e Mqësisit, miqdanësh, ju përshëndesim, ju urojim një fantastike doa Lipa. Maybe the one në club of family 104 even në ekranin e klubit, juam bledi së bashme ieri. Mirëmëngjes. Me Altinin Olten e ve Lorin. Although sot ka marrë një mungesë me arsye, por do ta kemi së shpehti këtu. ë uh, ndërkohë që na djon edhe nuk lë llaugh panë thon, do të thon panë dëgjuar. Se shiko që vijnë mesazhe her pas here nga Olta. Pa ta thonë se gënjen se s'ka qenë në piramidat, thoshte kam foton në Facebook se shum shkohen nga vende. I kam si me, me prova, me prova, me prova. Kam qenë në 2008, sigur kur ka qenë. <laughs> kur ndërtohan piramidat. Hey. Ëm, çfarë doja të thosha unë? Ky personazhi i zërit ton për gjumur do të vijoj të mbetet i tillë? Mister, apo e kanë gjedhur, qarë në gjedhë? E kanë gjedhë në dukës. E kanë gjedhë në dukës? A së kusë nuk e ti? Nëse e kanë gjedhë? Duet ta verifikojnë. Nëse shohë unë e kanë gjedhur, për pak më vëndë do javim. Oke, mirë, dakord. Se javim do të një. Dakord. A ta të gjedhë njërën për fiksimin tim? Duet marrë emrën e ti. Ja, ta jimb. Lori, inti si shikon dot ata mesazhet, kush është, kush është? Po mund ta provoj. Po mund ta provojm, provoj, Ma, provoj. Provoy, Lori, hajde. Provoj Lori, Prov... pa provoj <laughs> një herë Lori. Si duket? Ka shitë mi. Nim nim nim nim nim nim. Sekancë, okay Lori, lere, skaj skaj se bëhet gjatë deri Lori, lori. Leri, leri. lere, Esoj okay. Shohim më vonë, nuk e vërtet. Bari. Ëm, um, atëherë do të bëjmë do të jamim një durat nga Mishtan tek dyqan taksi.com. Mhm. Dyqan taksi.com për atë që do të vi parë me përgjigjen e saktë. Në lidhje me shëradion e vajzave okay. Bejmë edhe këthimin e kësaj Unë ndërko kam pyetur Se në cilën vepër të që hovit Akojmë personajet Olga, Masha dhe Irina mm -hmm. Kjo është e letë mm -hmm. Po edhe përgjishin e kësaj Nuk jo avim do të për momentin Se s'kemi olëtën E shikon se arëndësishme sholëta Po normal E shikon se arëndësishme sholëta E shoh? E shë? E shikon Lori E shikon Lori Që ti a i që thua ta e shim oltën ta e shim oltën ta <laughs> e shim <laughs> oltën E pra e shim oltën Okej okay. Ader e gata këta? Dojmësimi im në sharatës oh, yes. Po, në mund daltini kemi dhëmbët preur Okej okay. Go, go, go, go, Paa, et, yeah. no, go, go. Ader e hajt? Ja Por gjakë këtë a i edhe mund të hash Po, është e vërtet, ja Nuk mund të well. hash Osh një vak të ditës, osh një vak të ditës Ja Druri, <laughs> ha, përshem, Ape, <laughs> është druri, ha tru përshemë, në? është një njarje, një njarje, një fest, po fest, po fest familjare? Po edhe familjare është, bë gjithë edhe familjare është. Po edhe familjare është. Apo e festojnë në gjithë? Po Æshtë ka përdo, nga ato që, për që për e festojnë të gjithë? Po me po fillonë dhe zakonisht ose kadereja kaloi një të till. Bravo. <gat> oh je. Po sikaj mund si që gjetën nga shpejt mosaj. Nuk më rire haz mua dhe ja vetëm dimajse në momentin e parë. Skënditi e bujare. Nëse dhaishim ose titullin bujare, atë do të. Ehm. Çu ishta? Ir, a sepse u bësh më të jesh? Ja të thaim mund të të hash. Ose më ndoajësh, ose ose dasëm ose ditëlindje. Po pra, një ngjarje rëndësishme. Po ose thashë do jetë në një festë me këto ose viti i ri, është kjo që festojnë gjithë, kjo që Mm, Hajde s'ka gjithë Sa kemi pan e kështu bravo, bravo. <laughs> Mirë, mirë U gjithë shumë kollajmi shtashu Ndërko, në mm -hmm. klubin e mm -hmm. mëgjesit Sot, kujci im me sëri Ka të bëj me personaje nga letërësia E unë duhet të bëj një pyetit dytë mm -hmm. E dhe kjo, bëj një personaje nga letërësia Dekord Fitifare kishim Chehovin me tri motrat Kjo mm -hmm. ishte përgjigje e sak Chehovi, tri motrat E qëllon që tjetë edhe në mm -hmm. Tadrën komtarë 3 motrat në sken, këshu që ndoshtë e ishte pak me let, sepse Olga, Masha dhe Irina mm -hmm. uh, dalën atje. Tani unë kam pyritin e dyt, edhe kjo nga këtë kujtës me Sëri. E kemi? Jo. Nuk e kemi. <laughs> Oke. Okay. Së kemi olëtën, së kemi dhe shokun uh, <laughs> po e olëtës jinglin. Atere, e për e këshu. Në vitin 1926, pa <laughs> më, Ose kjoj roman, i vitit 1926, mm -hmm. një tregjimtar pa e mërë shkon në kretë dhe punëson këtë burë si kushinjer dhe ndimës. Okej. Okay. 0-6-19-27-12-22 Në këtë roman të shkojtër në vitin 1926 mm -hmm. Trekimtari, emrin e cilit ne nuk e mësojmë Shkojnë në kretë Edhe në kretë punëson këtë burë mm -hmm. Si ndihmës E nduke gërmuar ata pa. Në i minjerë atje Edhe mm -hmm. kushinjerë E ka dhe ndihmës dhe kushinjere. Edhe kushinjerë Takord Jo ndihmës kuzhinier. Ja, ja, ja. E ka ndihmës <laughs> e kuzhinier. Vetë vetë. Tregimtari nuk ka emër, por ngjarit ndodhi në Kret, Rumania, shi 46-s është bër shumë lehtë. Mhm. Mm ka përgjigjen un. Ta një të gjojmë Vanessa, Damata dhe Ben Harper, që këndojnë këngën Boa. Olta, dikur nga 2009 da pas, e në pasu shumë qefimta Pas këthimin nga piramidët Pas po, në shkojnë në uh, Egjipt e erdi dhe tha duha këngë breziliane Se morën vesh atere, ako mas e kemi marën veshë të si Por është si funkcionon të rruri olta Këthemi pas pak, lupim qesit E shë ishu Në tëjnë majhjejtu A kapo Boa shorqi Não tenho o que dizer são só palavras e o que eu sinto não mudará tudo que quer me dar been left to say it's only words and what i feel won't change Tiriri tiriri mirëmëngjesim mirëmëngjesim të keni ardhur në krypinë e mëngjesit në vallet e klubeve femërorë 104 920 minuta më ish dashur Save My Soul nga Jojo është çfarë sapo dëgjova këtu në klubeve femërorë 104 edhe në ekranin e klubit të vozsë. Më vonëri në bashkëpunim me Lorin janë mm -hmm. janë përpjekur që të kenë një listë me ne, emra, emra fituesish tanin uh, kruimi në pjesë të drejtë. Atëherë po nis me tre motrat e Cehovit, sotiri i pari mbanon numrin me 027. Sotiri ka fituar dy bileta për të parë pikërisht këtë shfaqje në Teatrin Kombëtar. Ëh. Do të ndon pikërisht këtë shfaqje. Ka gjetur tre motrat, i sigjigen sak dhe shkon shikon tre motrat në Teatrin Kombëtar. E vërtet. Dërgon në lidhje me shën radion tuaj, që ishte Antartida, është gjena e para, i mbanon numrin me 705, ka fituar një lule nga bota e luleve në lidhje me shën radion ton. Shi ka shikon. Çi është fjala për vjetor? është Kevin I pari, mbaron numri me 840, ka fituar një dhurat nga dyqani taksi. Kemi pastaj uh, fituesin për Zorbën, mm -hmm. është Riki Jahaj I Paris, she ka gjetur, i mbaron numri me 883, ka fituar dy bileta për Nsinë Plex, ka në gjetur edhe zërin e personazhit të përgjumur mm -hmm. dhe Vesh. më sot Ready Armand Skullaku. E sakt, bravo Ready. Ka gjetur. Le ta vërtetojmë. Okej. Okay. Pjesa më e madhe lezuesve të lajmeve online, të shkrimëve online janë ata që pordorin një telefon smart squad ready vetëm që lajmet janë shumë damn. Përmendim ë mm, uh, mm. ke. Lajmet rejt. online, Ketit lajmet rejt. online. Mjan të egzageruara ashtu. Oh, të egzageruara po. Mm. Mashtrime. ë uh, bëdalish pafund, pafund, pafund. E vërtet. Ndërkohë Reddit i mbaron numrin me 301 ka fituar një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo. Telefonet janë smart, lajmet jo dash. Jo dash. Jo dash. Um, ç'u na goca? Rita Ora. I zbuloj Mo më thumët Po Dhani, radhën e ka Altin Sulej Po, unë ja që Jo që ti zbulosh, jo Mbuloh, mbuloh, mbuloh Mo se nëzirë, mo se nëzirë nëzir. Direkte kë Nuk do njëri të të të shikoj uh, ty Fjallën e ka Jeri <laughs> Për zbulimin e rita oras <laughs> <laughs> yeah, po, E, mërë, që të thoshe Rita oras, i nëzori E ti që i kanë bërta kritika Lidhe me nëzirën Pse? E joksave. Po sepse i ka thënë njëra tjetrën. Zakonisht po ti kishte, po mos i kishte thon, nji, shneks, Do, mi. të mira, më thënë drejt, ne gjithë thoni, pak jaç snack shumë mirë. Do merrsin ato pjesë, po. Shumë të mira i kishte. Sepse <laughs> unë mendoj që është Zilia. Zilia që për? i bën të flasin njëra. Ajo që njësit. kishte shkruar për këtë shkrim, e di si ka ajo. Po sipas. Tanë ideja ishte që uh, e, po e kritikojnë në terma të feminizmit mm. Rita Orën, duke i thënë që, shikoj, ti e bëre këtë punë. I zbulohet për terrin, terri kënë nuk ka zbulohet, në fakte, me atë hapuk si fotograf, por, por e bërë e pashëllim, pashëllim, sepse kërë e bën Madona, thosht ajo, e, e ka një shëllim, për emancipimin e gra, edhe këtu unë daem pjotësisht me autoren e shkrimit, oh. se në e ndzori Madonën të shqisin në i mëndintare, kërë e bën të Madona, oh. e këpëton ti, ishte... Ma dona për shefen. Ishte me jo, ishte me ja, jo. Një... A e ka bërë Madonna thoshën atë? Ide të rëndësishme. Madonna për për ka xhiruar gazi, nuk e kanë ndierti çhirimin kur e bëri Madonna. Me thon drejtunë jo. Ku <laughs> shkonte Madonna me burra trinj? Thotë ajo, nuk e bëndte se i pëlqenin ta ta burrat e rinj, jo jo, a, e bënte e bënte për a, a mesaj, për, për pranin në gjithë botën. <laughs> ajo ka diçka njëherë që Rita që nuk është se famën e ka fituar, domethënë duke zbuluar trupin, se kjo është keq kuptimin që ndoq. Le, kalacion e mirë, tani ka qef, ka qef, s'ka zgjer. Po i kullo në grupin atë ja. Kur shkoi 40 vjeç, së atëri kujtoan këto. Po, pse si nxoren ndejton? Mund ta kishën bërë. Atë ç'bëran atëherë. Unë, por kisha thëmirë unë. Kjo kritikja se kanë marrë, kanë përkthyer edhe në shqip artikullin e tjerë etj. Ë, duke thënë që Rita, ndonëse zbulimi i gjinëve të Rita Orës ishte një shuplak për gratë këto në botë. Po, po. Se u bën para burrave, a thua se burrat janë armiku, nuk e kuptoj sepse burrat nuk duhet hanë buk uh, pse bën para për burrë aty do mësova tregon burra, burra vetë tash ka qef valla mm. është trupi i mm. saj edhe a nuk mund të jetë përgjishen që unë bëj shtetua me trupin tim karshi edhe kritikave feministe sepse është trupi im në fund fare dhe nuk kam se ta përdor trupin tim për politik edhe, edhe tani e kam uh, moshën e rinim vitalitetin dua të sgulloj, tani di tregoj po Popra, pik, po këtu tani është ora ime do të thot <laughs> rita ora Kure, e bënd të Miley Cyrus, tëta jo, Miley Cyrus e bënd të, sepse Miley Cyrus jo isha një produkt televiziv dhe do në të të shirojnë nga, nga Hanna Montana E gjitha këto, vetëm Rita pas ka bërë gabim Të gjithë tjerët e kanë kan mirë, kan mir, do me thënë, vetëm Rita e ka gabim Kështë që unë mendoj që futja kotë Rita, bravo të shoftë E dhe unë bravo, i kanë thënë që në fillin fare, të lumët Sa pash këto në parë pa. Kur ma dërgova ta pergjësojmë aty. Më kënaqë. Kam edhe tre tjera tinisa tani. Minisa. Minisa, shikojmë se si ndryshon programi pas kësaj. Po, falem, akjo me piano është shumë e mirë. Po. Ti është muzika, unë ti dëgjoj, unë arrita të dëgjoj muzikën. Ah. Po ti, ëh? Uallo, bre. Është un buku. Po ti kuj shikon Lori? Në no, WhatsApp? Di... Se e shë në grupu Në grupu? Njerit së shë në grupu Njerit së shë në glendilori dhe unë E vëmjerë E së da mamë më Shumë shumë mjë E dhe olte po E dhe olte shumë Kujtës nga to lejmët e herë ta Se ishe da i lejmë Ojojojojoj A e petre ta? A ishe më i herë të shumë Ok, në ishe Që shë një gjyra shumë Um, Qëna dhe gotësa, jeni me këmë në mqesit vare dhe Klab FM në 10.4, ora ashtë në 9.26 minuta, ju jeni të këtë gjuar radion Klab FM Vjojnë a tërgojnë foto alëtin me, me makina mm. O, oh, e shikoj e rriti dhe Më ka ardhur, oh. orioli sotë mqes, më, mm. më ka ardhur e rriti, tani e rriti më ka tërguar një Dhe mm. ju betohen Dhe gjuën si të radios Klab FM janë gjith me, makina, me super makina Në i pas kemi të gjithë Gjit me pare Gjit të gjusit me pare jo, jo, Ne i kemi makinat A, ne, ba, ne, ne, ne Se o mos unë Se ti jemë qikëm mirë Unë, unë e kam marë Ti s'kefare A shikojnë që makinë Që kështë makinë I ha, makin? makin? pamet A shëtë kësit i gjojnë mineve në makinat tila Ka lezen Ty pjë dhe unë të pak... <gjullë> <A>? <gjullë> Ta po pra. Jan, të gjëjnë pakim Ha? Të bëjt gjiro Popra Janë të gjithë me makinat 2005 e mbrava Në gjithë se 2005 është larkë, më falinë, 2010 e më braba duke 2010 e më po, braba duke më po 2016 e më të, e, të janë qita këshu me LED E ke përënësysh me, me touch screen e me këtë mund të një? Njëra këshë nëzirë po më vënë, aty si i diltë aji ekrani këshu nga, e nga e në kërsmoti si robot tjetra me, mini, Që, tjetra me mini, tjetra me... Përëmë me për televizore e kemi par këto mobitën Po pra, <laughs> take top gear uh, 069 27 22 është numri 1 për të luajtur me lojnë por nëse ju doni ta dërgoni një foto të kroskotit tuaj ndërsa jeni duke u dëgjuar e duke dëgjuar Radio on Club FM, shikoj shikoj shiko, më erdhën tre mesazhe. Mhm. <të> Tani që flas. Nxirrni telefonin, shkrepni një foto të të kroskotit tuaj ku të lexohet tek radioja që e keni sintonizuar te Club FM dhe na dërgoni te grupi i mëjesit. Është facebook.com/frakcionclubimjesit. Më e gjeni fare kolay faqen e grupit të mëjesit në Facebook me një kërkim tipik Facebooku, dajte me një mesazh, bëjeni Bashkli dhe një foton Atach, si që thonë ca mm. Bashkli dhe një foton dhe na e drgoni E ne do t'i bëjmë fototu aja Pjesë të këti albumi Gjithmonë e më të mavë Të kërskoteve mm -hmm. Jenit pa parë në shruan mm -hmm. e rindi Ti e i pa parë e rindi E makinën e paskët pa parë. Shikoj, unë nuk ta. Në datën 13 shkurt do të hapet ekspozita Croskoti. Croskoti. Kjo online është. Në Croskote. Nëse do ta kërkojnë tek tek faqja jon online. Faleminderit. Faleminderit Lori. Faleminderit, më falni. Faleminderit Azi, më Lori pa problem. A ndihjesh më mirë që pas Jo, ulërohem pa merrë. Ti lirohesh. Kjo nuk diskutojmë çfarë. Po mos liro fare fare. Baj me një gjë me kështu. Dallë dashur duat gjithë se çka makina ka. Kush? Ka rindi që sa më na dërgoj. Oreni do tëoma kinej kjo. Vaj. Kjo ka interesantë se ma kinej. Kjo kjo është një automatike. Ka automatike, ka automatike benzinë 1.4 naftë. Po benzinën ku e shikon ti më? Çfar, çfar, çfar shikon ti? A bitet asoj fare. Po zakonisht me kam automatike benzinë. Hm. Shodhë dhe gjinësët E se për shakafë oh, okay. nuk, nuk e di se qërë qër makinë është Po e dhe kjo super makinë mm. Bravo, bravo, bravo, bravo Në vjenë mirë që t'i gjusit uh, T'i gjusit ta nuk janë kësho <hah>, do, do si do Do, do si do, erë dhe në sa nësashtë të tjera Mirë Ok, atërë Shkrepmi një foto të crosscode-it Ku të Shihet se po të gjohë një radio në KVFM Dhe në e drgonim në faqën do në Facebook Facebook.com fraksion klubi mqesit Në form shkruan nga ana tjetër. Ëh. Mm. Po 2007 të, të e rindi 2007 naft. Gjovëre. Ëh. Ëh. Ës pasadmen pasad. Ah, super. Super. Në familjen në familjen e madhe Volkswagen. Mm. Ja, warum nicht? That is good. <laughs> Atëherë, um, i kemi të 40 eurom mishdashur, e cila ishte në kopertinën e revistës Luji për numrin e fundit. Ne përshëndesim ritën me shumë dashamirësi dhe i themi kritikën e kanë nga i nati le të plasin kritikët Klave Fem Mirë mqesi, mirë se keni ardhur në kërëpën e mqesi, në valet e krap FM në 104, edhe në ekranin e krap të vësun, jam blenditu bashk me jerin, Mjë altinin e dhe lori, sotë mqesi, fjalin e ka Gjerri. Mm -hmm. Go, Gjerri, go, okay. go! Do e të të regoj një histori dëshuri, yes, ja, e cila një ka... Një histori dëshuri? Pa, pa, pa, e disa ka zhjaturë. 82 vita. Mm -hmm. një martes e lumtur bëhet fjalë për një çift me emrin Nicolas dhe Rafaela Ordaz. Uh, vetëm ditën e djeshme ata kanë festuar 82 vjetorin e martesës së tyre dhe dhe për momentin ka zbuluar se cili është sekreti i lidhjes së tyre kaq të gjatë dhe çfarë vazhdon të jeni akoma të dashuruar me njëri tjetrin. Na thua ieri. Je gjatësia e marrdhënies së tyre, altini është respekti që kanë për njëri tjetrin. Është pika kyçe thotë e marrdhënies sonë të gjatë, dhe tregojnë shumë dashuri për një rritjetërin pa i egzegjeruar gjërat e vogla. A gjërat e vogla mbeten të vogla dhe nuk kamë kesh kuptime mi distyre dhe thonë që të gjithë qiftet për të pasu një martes të lumtur dhe i e gjatë si e tyria, mirë është të kenë në respektinë reciprok dashurin dhe mos të i zmadhojnë gjërat pa i qënë e nevojshma. Por që të 82 vite bashk është një gjërë e jështë dhe kanë sh 32 vite. Mm. 82 vite. Po, ai është 102 vjeç, ndërkohë okay. që ajo po do të jetosh, do të jetosh shumë. <laughs> po, pra. Kjo ajo lërë surprizë për në fund. Pra Nicolas ka bërë 102 vjeç, ndërkohë që ajo së shpejti bën 100 vjeç. Dhe vazhdojnë uh, mm -hmm. fort. Po, dhe Ford. kanë hyrë në librin. Ford, po. E rekord e vegine si Martesa më më e vazhdojnë, gjatë. Vazhdojnë, vazhdojnë. Ëm, mm. um, e dua të falenderoj ëm um, Ivan, Ivan, Ivan është Më trashëgimtare, po është Iva Mera, e paraqyes është Aha, e yni babain, babai na Ivës. Ëh. Të na gatuan shumë shumë momente kënaqësie, thjesht me beharin morë, beharin mera tjetër, pam. Ëh, po, po, po, uh, Erindin dua ta falenderoj, mm -hmm. dua ta falenderoj Kozeten, Eridionin, gjithashtu Ertën, Oriolin, Julin, Tanin, Fationin dhe Rikin. Që i kam, uh, i kam këto uh, Për momentin, ju mund nëndërgoni foto të të uaj, ja? Në faqënë do në Facebook Facebook, Fikon, fraksion, kryu i mëgjesit Kur të mundeni Në një foto ku duket cross-code i makinës të radio ja i uaj E sintonizuar të kreob FM Në 104 apo në 104.3 Si që ishte në Elbasan Pa është disa frekwenca që Hmm Gjend atje. Gjenti 6.5 diku. 16.5, nuk e di. Po se pa pazhën 16.5. Kamë mund. Në 2.10 e themi atë. Në 16.5. Në 2.10 do t'ia marrim 104.3. Ej Elbasoni me një kamnë njani. <camper> me <camper> një kamnë njani. 104.3. Ktheve fem. Di, ti ti ri ri uë uë uë. A tëra. Ben i futinga letërsia i kemi dhënë çifteve. Po i kemi dhënë. Të tjerë. Me që kishim personashe nga letërësia mishdashur, më lejonit të pyes se në cilin roman të njohur, takojmë personashe Santiago dhe Manolin. Oke, okay. 0619-27222, dërgonë me sashtet uajam. Santiago Do. dhe Manolin. Shumë e thjeshtë. Ashtë e thjeshtë, të njënë e thjeshtë. Mu apo Santiago dhe Manolin Artin? Më vjen po, nuk e ti, nuk Nuk në simi sakt Rënëndësishme në shetën vjen Lorin? Eee, Lorin? Eee, Lorin? Eee, o, o, o... Jë, si e kisha këtë Shë shë shë shë shë Jë, o, fu direk në këmë Jë, o, i shumë te Santiago, Lorin Santiago dhe Manolin Dhe Manolin Të vjen diçka Kur gjion të dy emra Më thën drejtën jo, nëse nuk të vjen Tristani dhe Isolda. Santiago dhe Manolin nuk janë nuk janë, po thejmin dashnor, janë miq, janë miq. Nga një autor shumë shumë i dashur. Mirë, më falni. Shumë i dashur. Nga dizjainerët, ai vetëm i dashur nuk donte të përshkruhej si i dashur. I heqer po, macho po, gjahtar po. Të gjithai ka. Të gjithai ka. Bam bum bam bum bam bam bum bam. nde tani në klubin e mëqjesit. Si pëlqen Oldtz? <laughs> bum bam bum bam bum bam. Kjo është Zarathustra. Teri, teri, teri e dijo. Ishte një nga këto. Mm. Njëra nga gjërat më të shpifura që njeriu mund të bëj është çfarë? Të... të e janë mm. këto, e kemi rësisht të shërbimet nëpër luliste. A uitja. Jo, jam vetë saj. Ato na të mbrëmësoret. Kan bërë disa kronika a, në Tiranë. Në Tiranë ku a, ku njerëz përdorin a... e, si toalet. Jo, ishte ishte njëri që Basik, nuk e di, ai është te gropa ai din se di se tash ia jo? mm, është mbyllur ajo gropa, është bërë një ngelurish gropa. Gropa. No. Po. Ata klientët e o, tjerni, vjetër vazhdojnë shkojnë po prapa. Vazhdojnë shkojnë prapa për pa. nostalgji. <laughs> <laughs> <laughs> Ulen te <dhe> parku ata. <laughs> I tregojnë ndonjë, këtu ka pasur gjyshi. Është <laughs> ai. Kur ka qenë një gropë e bukur këtu. Po vjen njerëj edhe edhe në momentin që kishte mbaruar e po mbërthei kësho e i thotë, "Oh, faleminderit." E di tha është hera e parë, tha, që knaqem deri në fundë, deri në fundë, tha, nga një grua si ty. Oh. E thakjo, sështë e vërtet. Ora, unë tha, të them të vërtet, në da përse të gënjim të, tha. Po sështë e vërtet. Ma, për kuqa, unë jam burë mërë zë të rinjë. Oh, yeah. <laughs> si si si si <laughs> o, so oh, okay. i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, A i meni e këndon Ora është 90 e 20 minuta Ju i një me radion Klab FM në 100.4 Ne ju rojmë një shkurt Sa më të gjatët lavdishëm Në Klab FM në 100.4 Take a breath Rest your head Close your eyes You are right Just lay down To my side Do you feel my heat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 Take off your clothes come for my heat oh maskin take a few clowns blow out the fire don't be so shy your eye right. your rap right. take a few more oh bless me father don't ask me why your right. Ani, ani, nam, më mungjesi. Mishë keni ardhur në Krybën e Mjesës, vale de klasë e fam në 104. Urojmë që të jeni një ditë fantastike për gjithë juve. Kudo që jeni, ju që jeni rrugës, rrugë të mbarë ju që keni mbritur në punën tuaj, në zyrat e kudo që ofshi, punë të mbarë sot. E si tha njëri pak më parë, qoftë një muaj sa më i mbar për regjist. Sa më i mbar, po, është pak i shkurtër. Po, punë e madhe. S'ka rëndsi. Dy ditë më shkurtër i bie. Si thon gjërat e shtrenta? Një janë tonë që vin me paketime të vogla. Po kështu do. Tamë sakt. Me sakt. Një bizhu, një flori, një kështu, mm -hmm. tojrat gallofe mm -hmm. e s'dolën gjell. Ekzativ <laughs> pop. Gjerat e vogla, a thon? Gjerat e shtrënda janë ato në paketime të vogla. Kështu që e ju çupat to petitet, e ke mësuar? Tamë. Mashallah. Kemi <laughs> fitues. Oh, me meri një ofertë Je veri, një... jo jo, nuk e lejohet, është okay. shoferi jo, ja. që ndaj me ne. Jo, s'mund të ndaj me ju, s'duhet të paguam që ta ndaj me ju. Me gjendë, ëh, është një ofertë për një optik, po themi, që mm. ka që ka ulje. Po secila ecë dje. Okej. Okay. Po tishte në Club FM, kishim bolar xhitur, po s'është. Kështu që të duhet bëjmë edhe pak pun marketingu fund fare. Njëri sa ato i paguajnë faturat. Po normal. Kështu që megjithëdhijues, megjithë makina të mira. Një qithë të pëmendje. Pse mësat dini mërshomë se cila optika ofron nulje? Se dini, së athendot, së athendot. Duhë të rëgohë të zhjojnë optika. Një, është, është biznes, një funëfarë, <laughs> është një biznes. Shëkua, këto janë në foto që kanë pritur dhe të të një artin. Kam të cëtë tjera që kanë, janë duke pritur e tjenë në, si që të thonë INBOX, të këtë dhja postare. Po këtë janë ndihjua si të të Thamë telefona në zyrë, thamë me një telefona që kësonin këtu. Më pëlqeu shumë është një mikrofon soni. Thamë na shikojnë në shtëpi se duke amun televizor atje, pse xhori njëri herën. Kanë seriozë. Thamë në biçikletë. Osur radhin tim atje. Thamë biçikletë, po si Danieli që ishte shumë i freskët me atë idenë origjinale. Edhe shumë kroskote tjera. Ju shëna kla. Ishte ishte ishte shumë shumë shumë e mirë për ju që të bëni foto të Crosscodit ku lejohet kiam be feminë dhe të na dërgonin për ta për ta vërë pjesë albumit në faqen tonë në facebook.com. Pra kjo kemi gjatë disa javë. Ka vëzhhimin unë them mund të un mbemë edhe disa gjëra të tjera të ngjashme. Sot nuk bëm nuk kishim olë sot. Edhe me thënë të drejtën, mos qeni ajë oltës këtu na pengon. Në vërtetë. Na pengon sepse secili ka detyrat e veta. Mm -hmm. Edhe është i si puna e saj kur ta lidhin një dorë, ai duhet bësh të njëjtën punë por me një dorë lirë mund edhe ta bësh por ta, por është pak e vështirë ashtu vështirsira qesojë uh, se doja t'bëja atë, atë shprehën mbrapsht shprehën mbrapsht nuk bëm për shëllën për shëllën edhe nuk mm. kishim asaj për shëllimin ti je nuk do për shëllesh më ja unë kam thënë që nuk nuk di të fshëllej të dëgojët se si përshëllën dje nuk ka nevojë ta dgjojë jo jo s'ka nevojë ta dgjojë nuk do t'lejon nuk flem <laughs> më për shëllesh ja ashtu Por um, por um, Jezu si. Ma namungoi sot, namungoi. Ja. Oltë dash. Oltë dash. Ithem, ithem toshit e bet chef, e kupton? Të... <laughs> z... Nuk luajtem edhe lojën, sa një një një një e njëjë Molten. Jo, mi gjithë. E vërtet. Kolta do aratisin uh, në një vend tjetër dhe ne do të bënim pyetje për ta. <laughs> po, është e vërtetë. Melankolike ishte alti. <laughs> Florencë, na na ka treguar një foto tani, Florencë ë uh, që nganjë shumë patriot. Mm -hmm. Mes tjerave, sepse në kroskodin e makinës së tij, po. Unë shoh që ka shtruar edhe një një flamur kombëtar. Oh, Madje ka oh. edhe ka edhe një top oh, kuqezi. Oh, Sa e bukur, ëh? Shumë e bukur. Super. Sa më të ka vajte mania? Bravo. Vetëm edhe e bukur është, për shembull, mund edhe një huligan po dalin rrug, pa e pas ta thyn dot xhamin. <laughs> Trashtur, se s'mund të godasë mbi mbi shiponin. Shuaj mirë, pëlqej kjo. Është qanesh shumë e bukur. Çfarë të mund të mësoni mbi dëgjuesit tan duke parë këto fotot të Kraskodave. Shikoj për shembull kjo, ky është duke është duke ardhur në është te dogana, siç i thoshin. Kush? Nikur në autostradë, të që nga një trafiku i çmendur. Nga fotografia që na dërgon Florenci. Mhm. Okej. Shikojmë në zonën shon çanë dërgon në Semi. Semi shkollos taftu, mm -hmm. semi paska Benz. Duket. Le të vazhdojmë. Po po. Kjo është një klasik. Është Benz i klasik, Benz që s'vdesin kurr. Çfarë është ky? Dhjetë. Ëh, ky do të jetë. Në këto 200 çfarë janë këta? Elegancë. Në këto 250. Po, ndoshta. 250. Jona. Çfarë mëson mm -hmm. shkon në Jona? Oh, Jona që nganë. Wow, Jona wow. Jona është në zyrë Ja pra, bëgjëni dhe jeri Nga kompjutëri <laughs> E pas ka bër full screen nga mm. Jona, faliminderit shumë Faliminderit shum. Grasi, Jona Po që u duker ke mirë në televizor jeri Me vërte wow. Në kompjutër këmë të më nështë <laughs> Gjizohem në umë shukur shafë me televizor <laughs> E me më të lori Jede gjizohem, po, lori E vërte <laughs> <laughs> Shukhme dhe blerimin që nga quar E dhe bleri. blerimin Blerimin ka Volkswagen Mërë shok ah. A A A vo së shvodgjësvarë Të dje, unë jo, nuk marvejshme një... Jo, mduke shesh, mduke shesh të Nuk e shesh të Në të tjini? Në të tjini? Se t'jini? Në e Opelë rëzikam, mërë dhesh? Blerimi në këta në kanali gjanësht Nduke se shë Pasat Blerim t'lutem nga shruj pak A shë Pasat? Shpar, shpar. Dhe një bast të vogël unë me alë tinin Unë me dhe që shë Pasat, për ja futa kotë Unë me dhe që shësht Opel Nduke <laughs> se shë Pas Bono, una maffer, viene bravo, blindi bravo. Per Via Volkswagen Polo, thot. Falem ndërpërim. Falem ndërpërgjimin. Çuna në koca. Jemi me ato fituesit e fundit. Atëherë, fituesi i fundit për plakun e detit mm -hmm. është Hertoni, i mbaron numri me 008, ka fituar dy bileta për Nansin e Plex. Shumë shumë mirë. Atëherë, ëh, um, mm -hmm. Orkestra Zaini mm -hmm. është duke ardhur në mikrofon miqdashur për programin e saj Music Box sot me pesë këngë të mira në Radio Club FM. Uh, klasifikimi mm -hmm. pra, i të pesë që smët mirë mm -hmm. Orgesa e merë në 10, e lëshon në 12 Do thotë e mba në 12-10, 2 orë 2 orë në programin e saj Qarë <laughs> <laughs> ka, qarë bëra A si që më bolqe o, 12-10, 2 orë 12-10, 2 orë program <laughs> Në Klab FM në 100.4, është shdo dit Deri në mes dit Në është program shumë i mirë Përqitë ju që toni të informoheni nga Vodha muzikore, po jo vetëm, orgesa me, pak edhe me filmat, edhe me... me... Pak nga showbizi, nga kësmon paga showb... ty... Pak, pak, pak si nga zimqita. Po. <laughs> showbizi. Showbiz. Ej, me bëm përshtypje, uh, me bëm përshtypje, një... Qëfarë? Një, diqojë për shumë, në shumë spikera, gazetare, tjene, mm. tjene, që thonë, nga tresa që ata bëjnë, të kjalla biznes, është që vëndë sën, pasaj zënë. Zënë, më... Mm. Shkëmbejnë vendet e vend që thonë bisnës thonë bisnez e thonë pasaj bisnezmeni mh, mm, e vërtet mm, e këtë të qërë? pa, jo një her, një her bisnezmeni është të vërstirin yeah. faktë si kjerë për të thonë ajo për të fështë sakt Bisnesmeni sa suash, u shashë të vërstirin mm, Bisnesmen Bisnesmen Showbiz sh... sh... se pasa të i pinë showbiz Po t'ishe se e bërë, dhe t'u shtrohash, në fakt, po mirë, të pun kanë. Iti, falemi nderjit, edhe Iti, qëma kinesh këra, Iti, t'hajde se u bëlloj, Iti, qëma kinesh, oh, Volkswagen. Volkswagen. është Volkswagen po, se Lizovë. Po. Po. Shtata. Kasafoni, Volkswagen. Mm. Golf Shtata. Golf Shtata, <laughs> shtata është kjo? Po, më ndesë e po, o, Gjashtë në Shtata, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n U më çad as ditë, afu qoftë të përmendur. Do të kurosh natë, çfarë ndodh? Do të kurosh natë, do të rrison. Ëh. Po më, nata drrison dhe yimi. Shumë bukur janë gjyrat. Nice, shumë mirë, shumë shumë mirë. Faleminderit që të gjithë ëm për dëgjimin. Ne ju lëmë orkestën, kthemi nesër në Club e Fem në 104. Olta. Ciao, ciao. Olta. Mi porshëndeti edhe për ty. Olta. Merpavse. Can feel my face the weekend. Ciao. Kalove si bukur. Forever young, this I know, this I know. She told me don't worry about you. should be the death of me at least will put me up it should always get the best of me the worst is yet to come all the men so pretty that's it said we well what deep below if i know if i know yeah i know she told me don't run